I'm distressed to hear about the latest suicide bombers in uh, uh, in Israel. Um, for those who yearn for peace in the Middle East, for those in the Arab lands, for those in Europe, for those all around the world who yearn for peace, we must do everything we possibly can to stop the terror. There are a few killers who want to stop the peace process that we have started. And we must not let them. For the sake of humanity, for the sake of the Palestinians who suffer, for the sake of the Israelis who are under attack, we must stop the terror. I call upon all nations to do everything they can to stop these terrorist killers. Thank, Thank you. you. Now watch this drive. All right. Another. The majority of the American people trusted the president, and why shouldn't they? He had spent the better part of the last year giving them every reason why we should invade Iraq. Saddam Hussein has gone to elaborate lengths, spent enormous sums, taken great risks to build and keep weapons of mass destruction. Saddam Hussein is determined to get his hands on a nuclear bomb. Nuclear weapon nuclear weapon nuclear weapon active chemical munitions bunkers mobile production facilities We know he's got chemical weapons. He's got them. He's got them. He's got them. Here I am trying to explain John Kerry's foreign policy. <laughs> <laughs> Those weapons of mass destruction got to be somewhere. And saying, Dick, if the Hunan Palace doesn't get lunch here in four minutes, we're going out. Nope, no weapons over there. Maybe under here. The key to playing poker is keeping a straight face and never letting your opponent know what you're thinking Du lyssnar på radio Quibono där vi kritiserar media och vetenskap på ett sätt som du förmodligen aldrig hört i förr. De åsikter och ståndpunkter som framförs i Radio Koibono delas inte nödvändigtvis av andra medlemmar i föreningen Koibono. Idag så är det måndagen den 11 september 2023 och vi samlade Simon, Patrik och jag och Martin. Tjena grabbar! Ja, man tjena Martin! Tjena! tjena. <laughs> Hej Simon! Ja. Hej! Och ja, vi är tillbaka efter, efter att ni två hållit föredrag i, i Stockholm och det blev ganska... Förhållandevis välbesökt. Det var mer än dubbelt så många som besökte ditt föredrag Patrik som hölls i juni. Där. Så att det kanske har lite med väder och sånt att göra. Men jag tyckte att höra ert, ert intryck om, om dels festen då och sen föredraget. Hur, hur det kändes och reaktioner från publiken och sådär. Nej det var helt underbart för mig i alla fall. Jag hade inte varit i Stockholm på många år. Och jag är ju född i Stockholm Men äm, När jag, jag Jag hade liksom jag, har, jag var lite så där nervös Ska jag kunna prata på svenska om äh, Komplicerade saker Som äh, astronomi Men det gick väl ganska fint Menar jag Vad tycker ni? Ja jag kan bara instämma att jag tycker det gick Jättebra det, det, det var Väldigt bra och och, och jag med det var ju en väldigt bra eh, skara åhörare också. Liksom. Jag menar nu, mm. jag, jag tycker man har märkt en skillnad i det att, att eh, de, de som kommer och, och tittar på det här de, de är liksom genuint eh, intresserade av det här. Och det är ju det att om man mm. om man förstår att det faktiskt ligger någonting i det och implikationerna av det så blir det ju väldigt intressant alltså. Och, och så att det var och, ja, och, och sen var det ju ett väldigt bra arrangemang också. Jag vill verkligen tacka Håkan och, och Betina och alla ja. de andra fantastiska människorna här på Tap studio liksom. För det, mm. det var så bra det var det. Eh, fixat. Och det, det är så härligt att, att det finns ett, ett sånt här eh, forum i Stockholm nu också. Jag mm. menar, vi har ju haft eh, eh, Förening Cubono i, i Göteborg i många år men det har väl kanske inte funnits något riktigt likadant i, i Stockholm. Då, men, men nu upplever jag verkligen att det gör det. Så det är helt fantastiskt. Ja, det var väldigt trevligt. Och eh, så många människor som var ja, genuint intresserade. och Som ville prata med oss. Och eh, det var det var liksom mer, mycket mer än vad jag hade förväntat mig. Mycket bättre. Ja. <laughs> Och det var ju kul det som hände Patrik när vi kom eh, jag, När jag kom med flyget så, så körde vi direkt till hotellet Sen så gick vi ner till en pub Och skulle äta lite kött Men när vi stod vid skanken där vid puben Och skulle ta en öl Så var det en kille som, som sa Hej, är du Patrik? Hallå, är du Patrik av ah Ja just det Ja. ja, och då sa du, ja, ja, jag är Patrik av Cuy Bono, hur, hur, hur vet du det? Jo, jag har ju lyssnat på alla era podcast. Och, och han var lite, han hade druckit ja, han druckit lite. Men sen så kom han och satte sig ner vid vårt bord. Och sen så berättade då Patrik vem jag var. Och då, då reste han armarna och sa, oj, sitter jag här faktiskt vid Patrik och... Simon Schack, min, min, min my hero. <laughs> ja, men det var, det var så otroligt. Vad är sannolikheten, liksom? Så att han skulle vara en, en Radio Kibonu-lyssnare. Men det är ju lite intressant också. Det, det verkar ju vara rätt många som har lyssnat, alltså. ja. Fast vi, vi, vi känner inte till det. Och tyvärr så pratas det ju väldigt, väldigt lite om oss då i... I alternativmedia och sådär trots att vi har hållit på i sex år nu. Och det kan mm. man ju fråga sig varför det är så men... Nej ja, men det var en rolig... Äh, en rolig ja visst och, och liksom det här att han då, att han skulle vara på en pub i Stockholm och ja. så skulle jag komma in som bor i Göteborg och sen så skulle du råka vara där mm. som, som, som bor i Italien mm. Och han kände väl inte till det här tror jag att det var att, att du skulle ha konferens där. Och liksom det, det, det hade jag inte koll på. Men han har ju lyssnat en del på Radio Gobor och, och kände igen oss på rösten. Eller kände igen mig på rösten bara då. Nej, men han, han, han visade ju klart att han hade lyssnat och på, på ja, ja, podcast. Ja. Så det var inte där. Ja, och han hade inte kommit för konferensen. Vi var ju långt borta från konferensplatsen. Mm, mm. Så det var helt slump Alltså, <laughs> alltså det var så kul Jag kommer ja. kom ihåg den Episoden resten av mitt liv Känner jag sig som en rockstar Liksom kom <laughs> Till Stockholm <laughs> oh, ja, Du är du, du, my hero Han skrek så högt att en människa vände, vände sig mot oss Ja. Ja. Men, Nej tror... det var lustigt Och sen så när vi kom till föredragslokalen också Så var det ju lite roligt Vi kom ju lite sent då För att ditt flyg var försenat då Så vi fick fri oss mm. lite mat först då Men sen så när du kom in där Då höll de ju på att spela in video uh, Weather change då, Ja då, då kände du dig som en rockstar igen hoppas jag Nej det var roligt Vi kom precis när, när de håller på sen när då weather change videon Mm. som är den enda videon jag någonsin har spelat in liksom följer musik. Det var, vi gjorde den här hemma i mitt hus. liten sån här home-video. Men den var ganska bra, en bra kvalitet för att det var liksom, lite ganska bra <coughs> människor som hjälpte till och göra videon. Och mm. äh, så, så kom jag in då i, i konferenssalen precis när de visar Weather Change. Ja, det var kul. Ja, det var en väldigt bra inledning till, till uh, The Weekend. Mm. <coughs> Och sen så fick vi ju då liksom reklamera lite grann redan på, på lördag. Äh, Vår konferens på söndag. Ja, Nej men det var, ja, ja, det, det, det, det var en fantastisk resa och eh, det enda problemet var när jag kom tillbaka. Ja, som ni hör kanske så fick jag en fruktansvärd förkylning eh, i flygplanet tror jag. För att det var, jag, jag kom lite svettig in i flygplanet så var det en här airconditioning och sprutade kall luft. Och sen så när jag kom till, landade i Rom så gick jag och i, i Medelhavet. Och körde hem i öppna fönster. Så jag fick den en mest våldsam, <laughs> <laughs> våldsamma förkylning som jag fortfarande har. Och, men jag blir snart bättre. Ja mm. Jajamän, du genomgår en utrensning Simon. Så ja. när det har lagt sig så kommer det att, att vara lite friskare än det var innan. Mm. Mm. Och så visar de ju den här newsbänders som vi gillar väldigt mycket också. Där de visar ganska ja. klart och tydligt hur de uh, lurar oss i media. Um, Alla måste se newsbänders ja. Alla måste se den lilla BBC-filmen uh, uh, som heter Newsbenders. Den kan de hitta på min YouTube-kanal. Mm. mm. Och det, det, det är det Mm. De, de gillar ju att visa för oss hur de egentligen gör fast genom humor. Det är ofta de gör det för att då tänker folk att ah, men det är så himla skruvat här så att det kan ju inte vara sant att de skulle lura en hel värld med det här. Men det är ju just det de gör. Nej, Nej. precis som du ska tala sanning så, så se till att folk tror att du skämtar mm. annars blir det illa. <laughs> <Exakt>. <laughs> Nej och det var ju precis den New Spenders, alltså den är ju helt 1960. När var den? 1968, Det jag exakt. Det var det. Ja, det är ju ja. året innan ja. det. året är månlandningarna då Jag det. alla är se New Spenders ja. Förlåt, jag är det. Mm. Titta på den Det är det. Det är Exakt precis det som pågår eh, idag fortfarande då med media mm. Att man, man fabricerar stora världsnyheter Och sen så kan ju vi inte tänka oss att det skulle vara så För att det, det sänds ju på flera olika tv-kanaler Och det är stora händelser och så ofta så är det mycket död Och tragedi inblandat och det kan man ju liksom inte hitta på va? Det, det, det kan inte vi föreställa sig. oss. Och just därför så fungerar det. Mm. Så ja. Precis. Ska vi säga också så. att föredraget spelas in så att Hokan håller på att jobba på en, på en video där. Så att de som inte hade förmånen att vara där kan ju få ta, ta del av, av det här föredraget efteråt. Och mm. jag, jag var ju. Åskådare då. Jag tyckte det var strålande. Alltså. Det, vilket engagemang också. <laughs> Från dig som har gestikulerar och visar det. Och man, <laughs> man, <laughs> man ser ju ja. att du är verkligen engagerad i det här. Och du fick ju med dig publiken där när du hade slutklämmen. Så här. Eller du inledde väl med att vem som officiellt är the loser och vem som officiellt är the winner så att uh, tycker bra är vad the loser och Kepler var the winner och sen så mm. är slutskruven där att uh, vem tycker ni är vinnaren efter det här föredraget och alla bara ja men det tycker bra är Tycho Brahe. <laughs> ja då applåderar de. <laughs> ja, det var, det, ja det, jag tyckte det var det lik, fint och, och mm. ja, publiken var så responsiv, som man säger på engelska. Så, nej det var helt fint Och um, Men idag så är det då 20 anniversary Av 9-11 Som var den första saken som Fick mig till att uh, Skåda Vad säger man uh, Att titta på konstiga saker I världen mm. Och, mm. och det um, Det är ju så att 9-11 är fortfarande Många människor tror att det gick till så som vi såg på tv. Så det, det är nu dags att förstå. Att det, var, att det var en film, inspelad film, som de klippte i små bitar och, och sände på tv som uh, newscast. Det, det är det hela. Och uh, såklart tog de ner torrarna. Men bakom rökvidå, de bara brukade... Rökmaskiner, som är den äldsta trick av militären. Uh, att, att, att, att höja en en, en, en, en rökridå är en väldigt gammalt trick. Det brukar man i andra världskriget väldigt ofta. För att uh, ja för att. Uh, to to to to to, to confuse the enemy. Mm. Man, mm. Man, man reste en rökhygdå Man hade ju maskiner på den tiden Som kunde resa in i två minuter En rökhygdå en hel en hel liten by uh, Och det var Brukat så på i Manhattan Så att det, det, jag, jag skrev just nu Eller igår så skrev jag på kursforum En väldigt kort sammanfattning Den kortaste jag någonsin har skrivit Om hela eleven. Det är bara mm. fyra punkter Mm det var fyra punkter och, och den, den viktigaste punkten är denna. De drog ner tornerna bakom rök så ingen kunde filma det. För att de, de, de filmerna som vi har sett av tornen som faller är ju gjorda i studio precis som Hollywoodfilmerna gör. Det var ju en Hollywood-film som hette Armageddon i 1998. Där man ser tornen falla. Och sen var det Independence Day 1996. Där man, mm. ser, där man ser Empire State Building explodera från toppen. Och top down collapse. Den exploderar från toppen för det är några aliens som bombarderar toppen av Empire State Building. Och så faller hela, hela Empire State Building. Krossar alla etage under det, det, det är helt ofysiskt. Det är ja. det hända i världen. Nej men precis. Och, och det man kan säga också. om Det, där, det för det där: kan man ju höra ibland. Kanske inte så mycket om. om uh, 9-11 då. Men angående månlandningarna då. Att, att tekniken att fejka. Sånt här på film. Fanns inte va. Mm. Men, men så är det ju verkligen inte heller va. Eller så är det ju inte. Och sen jag vill bara liksom. Säga det också. För ja, nya lyssnare och sådär. Liksom det har ju varit väldigt mycket temat eh, i den här podden. Och menar, det är ju de första avsnitten när vi började för sex år sedan. Det är just det här att vi, vi pratade om eh, 11 september. Och det som har varit, och vi säger ju det liksom att, att verkligen förstå hur 9-11. Gick till och vad det var som hände. Mm. Det, det utgör. Nyckeln. För att kunna. Eh, tänka utanför lådan. På det sätt som krävs. För att se igenom. Den här illusionen. Eller platongrottan Som vi faktiskt lever i nu. Och som vi har, har varit. så i under, under. Nästan hela 1900-talet. Mm. Och det. och Jag menar anledningen till att vi, jag och Martin har sett och förstått detta, det är ju för att vi har, har hittat dig och, och din forskning som, som du har hållit på med i väldigt många år nu och den här filmen då som är väldigt viktig som då heter September Clues och den finns på septemberclues.org mm. och det du gör i den filmen det är ju det att du fastställer att allt Filmmaterial Alla filmer, alla amatörfilmer Alla brandmän Och eftermät och, och allting Kring den här händelsen eh, 11 september Är eh, Hollywood Grejer då. Det, det är liksom saker man har spelat in Så att de, så att de ska se ut Som amatörfilmer Eller som autentiskt eh, Nyhetsmaterial Mm. Men i själva verket så är det eh, studieproduktioner då va? Mm. Och, och det där är så, det, det är ju så viktigt att förstå. Att, att det är just det som är själva kärnan i eh, 11 september. Sen är det ju naturligtvis så att man sprängde de här byggnaderna. Mm. Men och för jag menar de fanns ju inte kvar dagen efter då va? Mm. Men det gjorde man, precis som du var inne på nu, det gjorde man bakom en stor rökridå då va? Mm. Och, och, och just det, men då, och sen så kom ju det här, men det, det, det skulle väl folk sett då att det de såg på tv inte, alltså folk i New York då, att det de såg på tv inte stämde med det som hände på gatan då. Att där var det bara rök, men på tvn så kunde man tydligt se... Planen flyga in i tonen va? Men det, det funkar Inte så för att du kan Och jag menar som du har sagt Så många gånger är man på gatunivå I New York va? Det, du, du, du är ju i en i canyon som de beskrev va? Du, mm, du, du mm. ser liksom inte va Och sen så har de varit Väldigt noga med att stänga av Hela nedre Manhattan Så att det inte rörde sig några människor Där va? så att man skulle just Och det och det var ju det som var syftet va för att kunna genomföra det här. För att kunna fylla nedre Manhattan med rök. Spränga skyskraper som varit, som varit utrymda långt långt innan. Och det finns gott om dokumentation på det va. Det fanns inga 3000 människor i de här Nej. Eh, tonen. Och det är ju också en sån grej att då är ja, är de inte dumma och elaka och vill mörda människor. Jo, visst, det här, alltså anledningen till att det inte var någon tonen det var ju liksom ingen av inte någon människohänsyn om man säger så. Det var bara det att hade de tagit koll på 3000 white collar Americans ja. i en sån händelse, då, då hade de aldrig kunnat eh, liksom hålla locket på. Så som man har kunnat göra ja, Det skulle ha varit väldigt counterproductive att ta koll på 3000 eh, människor som eh, supposedly jobbade i, i Wall Street som brokers och sådana mm. människor. Jag menar 3000 familjer då från Manhattan skulle då undra hur allt gick till. Men det, det enklaste var ju att simulera de här människorna. Det var mm. ingen i torerna. Och, och tornerna var, jag vet inte om jag har berättat det i andra podcast men det, det, är, väl, det är väl gott att uh, kanske upprepa det här. I 1993 så var det en Al-Qaida-bomb, säger de. En, en islamisk bomb som, som exploderade i undergrunden där i, i in the parking lot, i garaget under uh, tornarna. Och det gav uh, pretexten till att Evacuate all the 50.000 workers Av de, de två tonerna Och det står skrivet i en bok Som, uh, uh, som Erik Darton skrev Den heter Divided We Stand den, den, den är från 1999 Och han berättade hela historien av, av tonerna och, och, och, och, och också berättade då Om att de var helt tömda i 1993. Efter den här Al-Qaida-bomben. Uh, ja, vi skulle tro att det var islamisk bomb. Um, det, det var ju sex människor som dog där. som är de. Fem av dem och, och var uh, Workers of the Port Authority som ägde de tornarna. Och en var en tandläkare som råkade vara där. Uh, men det gjorde det så att de liksom. Och, och det, i hans bok. I Eric Daltons bok så skrev han. All, all those people were relocated in ample spaces around Manhattan. De var relocated. De, de, de, de, de, de, gav, de gav de andra platser till att <coughs> jobba på. Så de var helt, helt tömda i 1993. Vad hände då mellan 1993 och 2001? Yeah. Jo, de satt upp annonser <laughs> i tidningar- för att få människor idag att komma tillbaka för att, Eller companies Att komma tillbaka Men det var, det var det gick inte så mycket bra Det var ingen som ville gå därför För att de, tonerna höll på att Ramla ner De var väldigt gamla Och det var dåligt ljus De var inte alls fina office spaces Och, och mm. De fick, hade ingen stor succé Så som vi kan Läsa i, i, i Tidningar och så det, det, var, det gick väldigt sakta. Va? Men vi kan ju nu tänka oss att ingen ville, ville ha mer, mer människor. Äh, mer, de ville inte äh, repopulate the towers. De ville ha dem, tomma Det var också en annan gimmick som de gjorde. Det var en, en, äh, ett företag som heter Alliance. Som offrade office spaces in the towers. Virtual office spaces Så att du kunde liksom Bo i Alaska Och, ha en och, och visa att du har en adress i, i New York va? I the, the Twin Towers Väldigt prestigöst adress mm. Du kunde bo i, i Texas Och ha en, en företag och, och säga oh, Ja jag har, jag har, ja Vi har också en, en filial i, i in the Twin Towers så det var väldigt mm. så det, var, det var många som köpte det så so de repopulated virtually the towers också. Ja men precis, och det var ju väl för att upprätthålla ett sken av att äh, tornen var, äh, var liksom uthyrda då. att Upprehålla ett att det var sken. Ja, det. ja, precis. Och, och jag, jag tänker ju också att det, någonting man verkligen förstår när man, när man inser detta och, och liksom hur det har gått till då, det är ju liksom det att man förstår det här med Eh, kontrollerad opposition Och desinformation va? Mm. För att Det är ju som, som eh, Man säger att, att eh, Lögnen Är som en lök va? Den har många lager ja. Och då vill jag piffa för Håkans eh, Fantastiska tidning lögnlöken. Ja. ja. <laughs> oh, och jag nej. vet inte riktigt oh. vad det är man hittar där. Man, man, ja, man... kan hitta den om man googlar efter Lögnlöken men den är det är liksom inte bara det här att, att man, man kan inte till exempel vad det gäller 9-11 så kan man inte liksom, eh, sitta och titta på den här versionen med Al-Qaida och Bin Laden och tycka att den är konstig och sen så eh, googla lite och titta lite på Youtube och, och eh, eh, hamna i någon annan teori om hur det gick till va för att de ...ligger där för att förvirra... ...för att man inte ska komma fram... ...till hur det verkligen gick till... Va? ...att det, det var ett stort... ...gigantiskt media så ...att det var inte 3000 människor... ...som Nej. omkom... Va? Och, och för att ...men för att upprätthålla den här bilden... ...av att det faktiskt hände... ...att det faktiskt var 3000 människor... ...som dog och att de filmerna... ...som man har visat av händen... ...så att de var autentiska då... Så har man massa figurer som utgör sig, utger sig för att vara eh, kritiska till det här. Eller liksom ska komma till botten med hur det verkligen gick till. Va? Och det, de, de spelar eh, upprörda anhöriga. Eh, och, och, och, och det finns eh, organisationer. Va? Art, architects and Engineers för 9-11 Truth till exempel. Och Pilots för 9-11 Truth och sådana grejer va? Men allt det de, det de håller på med det är att förvirra människor. Alltså hålla, skapa en felaktig liksom, bild av det här och, att, och, och vad det är de försöker eh, och, och låtsas att de, de ska försöka komma fram till hur det egentligen gick till. Då. Men det, det är inte alls det syftet de har då utan syftet eh, de har det är att, att bevara lögnen. För de som har liksom kommit igenom det första lagret i den här lögnlöken. Då, de som har sett att den, den, den versionen på tv den, den funkar ju inte för fem öre. Då, va? Och då, då, då ska de ramla i, i någon av de här andra konspirationerna. Då, eller någon mm. av dem, ja, ja. Ska vi säga också att eh, vi är inne på att det var, man kunde ju ta sig upp i tonen mellan till 2001 För att det är ju många som har varit uppe på utrikestonet där. Men att, att det, i så fall så tog man ju hissen upp och den gick väl ända upp så att man kunde inte se de andra våningarna. Eller så fick man ta en hiss och så till ett, ett, ett, ett speciellt våningsplan och så ta en hiss vidare upp för att det i skyddskrapar så, så är det väldigt svårt att bygga hissjakt som där hissen går ända upp då. <laughs> men, men, men alltså uh, Martin ja. jag, var, jag var uppe på taket I 1980-talet i, I första 80-talet uh, Som en ung uh, Explorer av Amerika Jag var uppe på, Och det var en hiss då Som tog mig upp Och, och jag såg liksom inte jag, fick, jag hade inte chansen att se Jag kommer ihåg I alla fall att jag såg liksom ingen men redan på den tiden så var det så att man kördes upp i en hiss längst upp. Kunde inte stoppa. Det var inga, det var speciella hissar som inte hade, de stoppade inte på alla, alla etage. Så det var den hissen då som fortsatte att fungera från 1993 till 2001 med massor av turister. Så att, turister har ju varit på ända till sista dagen 2001 uppe på taget. Det, det var inga problem med det. Så det bara, jag började jag med att säga att det var ganska enkelt att, att dölja att, att tonerna var tomma i de sista åren i alla fall. Eller kanske, kanske bara det sista året, i de sista månaderna. Tonerna var tomma. De, de var bara tomma, det är klart de var tomma. Varför skulle de ta koll på 3000 eh, amerikanska stockbrokers? De flesta skulle jobba i Wall Street. Det var absolut ingen, ingen uh, idé. Det var ju helt dumt i så fall att ta koll på dem. Uh, vad ja, jag vi har ju sagt det många gånger. Så det, det är liksom för, som en logisk, logisk tanke. Varför skulle de ha dödat 3000 människor i tornen? Ja, eftersom vi nu förstår att det, det var inte Bill men det var... Det var amerikars uh, uh, härskare liksom. En mm. sak jag vill, uh, om jag får lova dig, en liten sak som jag alltid glömmer att göra på uh, den här podcasterna för lyssnarna. Om ni vill, uh, ja om ni vill uh, läsa mina artiklar så kom ihåg att nu heter min uh, webbplats septembercluse.org för att uh, vi fick byta det från info för att no någon, någon norpa, det var <går> en domain <går> några månader sedan. Så det, det, en, det, ny, det heter nu septemberplus.org Och sen om ni går dit, det är alltså en gul sida med, som ni ser. Ni kan se septemberplus Cruise, min, min documentary med samma första sidan. Men titta, längst upp på sidan så står det View Research. Klicka på den och så kommer ni fram till de olika artiklarna jag har skrivit under, under åren. För att de är viktiga. Jag vet inte hur många som har uppfattat detta. Jag, jag tror att många kommer till min webbplats och inte ens ser denna view research um, uh, button. Så ta, ta en, en, en weekend och, och läs de, de olika artiklarna som jag har skrivit för att de, de berättar liksom ganska Alla våra Långa forskningar Under åren De är alla samlade där mm. Ja men precis Gör det och, och upplys Gärna också andra som är Intresserade av, av 9-11 om den här eh, Teorin September Clues som, som Simon Schuck Har arbetat med sen. Ja, 2006 va? Eller när var det du började och undersöka 9-11? Ja, var... Filmen kom ut 2007 va? Min, första, kan... min första version av, av September Plus kom ut i 2007. Så mm. jag, jag började mest i 2006. Ja, just det. Stämmer. Eh, det kom ut i 2007. Och men sen så, så snart så märkte jag att jag kunde hitta mycket bättre kvalitetsmaterial, videomaterial som, som, som jag hade inte hittat förut. För att det var några som hade publicerat då mycket bättre kvalitetsmaterial från, från de här tv-sändningarna. Så jag gjorde om hela september plus mellan 2007-2008. Så 2008 har nu den, det är liksom den, den, den, nu, den nuvarande september plus. Den har de absolut bästa, bästa kvalitetsvideorna som, som man kunde få bara. Mm. Eh, som man kunde hitta. Eh, det är ju människor som säger. Åh, det är människor som ser min film och säger. Ja men finns det inte någon bättre kvalitet än detta? Nej det finns inte bättre kvalitet än, än det som jag visar. För att det var väldigt, väldigt konstiga bilder som de visade på tv. Alltså det var ju helt... Det var ju egentligen dålig kvalitet på deras bilder. För att så var det ju helt annorlunda sky colors. Det var ju hela hela, hela himlen <här> runt omkring Manhattan är annorlunda. Från CNN, från CNN ABC, CBS... Fox, det finns ja rosa himlar, det finns ja, gröna himlar, det finns men, alla de här ja, RGB. Mm. Varför är det så? Ja, det, det kan man ju fråga sig. Varför? Men det, det, det är ju helt absurt. De hade ju de bästa kamerorna i världen, de här amerikanska tv-kanalerna. Och det, det kan ju inte vara något problem med... Uh, you know, uh, uh, man säger white uh, I mean när balans och sånt balans vit balans inomhus men, men när man, när man gör utomhus filmer så, så ska himlen vara blå det var nog blå himlen nej himlen är, är, är purple eller är brun eller, eller gul på olika kanaler. Jag menar, bara det. Måste man ju undra om. Nej ja. men precis. Och den här filmen då. September Closed. Alltså och, och det den gör. Liksom, det, den, den, den fastställer ju. Den visar ju. Liksom, den slår ju fast bortom varje rimlig tvivel. Att de här bilderna. Vi har sett på tv. Att det kan inte vara. Film, att man har filmat. En verklig händelse. Nej. Utan det är Hollywood va mm. Och detta har funnits i 15 år nu För att titta på Men, ja, men det, är ju svår, det har ju varit lite svårt Att, att hitta den här filmen va för, de, för har du lagt ut den på Youtube Så har de plockat bort den Och så vidare då va Ja, då, då, Men den har ju i alla fall funnits jag, menar, jag bara tänker på det att jag, jag kan bli så deprimerad Vid varje sånt här anniversary då, jag menar, om, man, om man tittar på Facebook och sådär då, så, då börjar ju folk droppa 9-11 Med memes då, va? Mm. Men då är det ju alltid Memes som eh, Insinuerar eller förutsätter alla de här eh, falska konspirationerna, då, eller den, den desinformationen som man har genererat kring den här händelsen, då för att förvirra människor. Ja. Och det är så få som pekar på Clues forskningen, då. Ja. Och, och, ja. Nej, men du ja. sa, du, du sa att, att YouTube har tagit bort dem. Ja, det, det, var, det, det var faktiskt så att. Jag var ganska förundrad att Youtube lät dem finna, liksom de, de gjorde ingenting äh, de, de stängde inte mina, min kanal ända till 2018 och det var ju många år då som, och, och jag hade ju nästan en miljon views på min kanal sen, sen hade den blivit översatt av vänner runt omkring i världen i tolv språk koreanska, mm. turkiska Arabiska. Eh, eh, alla möjliga språk. 12 språk. Ni kan se det. De, de finns nu på min sajt de här tolv olika versionerna. Alltså med uh, subtitles i 12 språk. Mm. När min kanal stängdes i 2018, i mars 2018, den bara stängdes sådär, pang. Så under jag, så jag ja, men herregud, ska, vad, vad med de andra kanalerna av alla de, de här alldeles vännerna runt omkring i världen? Då gick jag och letade efter dem. Och, och fan att de också hade blivit avstängda. Med samma, samma svarta sida som säger uh, This video has been removed because it violates the YouTube terms for hate speech. Hate speech. Jag menar, jag snackar inte en gång. Jag, jag, jag pratar inte en gång. Jag bara låter... TV-människorna pratar. Jag gör ingen politisk statement. Jag börjar, jag börjar analysera bilder. Mm. Var, var, hur ska det, det kunna vara hate speech? Nej, det är, det är ju den, den sämsta förevändningen man, man kan tänka sig. Och jag, och jag lyssnade på. Eh, du var ju på Psychologist eh, igår, och, och, och då han, Aberrat, och han sa någonting som jag tycker var väldigt bra kring det här. Och det var ju det att du borde ju få. Du borde ju få Nobels fredspris va För det här Som du har gjort och det, och det kan man verkligen säga För att om nu och, och det, Men det, det hänger ju verkligen på människor då Alltså mm. om Tillräckligt många fattar de här sakerna Hur Hur media är En stor propagandamaskin Som liksom bara mm. eh, Ja Genererar liksom, eh, psyops, eller man ska uttrycka det, va? för så. att påverka opinionen så att vi ska acceptera att vissa saker händer. Och Om människor förstår det, ja, då blir det mycket svårare för de här galningarna att koka ihop krig som de Precis. ju har gjort väldigt framgångsrikt på det här sättet då under hela 1900-talet. Så har de använt media som ett sätt Precis. att förankra opinionen för vansinniga krig då Ja och, och när jag vaknade härom, härom morgonen så tänkte jag, okej okay, 22 år sedan detta hände det vill säga att alla 22-åringar ja eller... inte bara 22, det får väl vara 25 eller jag menar du måste ju Ja, måste 25. ju ha varit några år när detta ja. gick på tv för att du skulle kunna ha sett och... Okej, okay, 25-åringar. Nej, äh, 25-åringar har liksom inte haft chansen att se vad vi såg, vi äldre människor, på tv. Så att de, menar, de, de kanske har lite mindre engagemang i detta. Precis som det var med mållandingarna. Men bara, mm. det, det är ju ganska trist att tänka sig att det... Miljoner av 25-åringar som liksom aldrig såg detta live. Okej, okay. de har ju sett nu må, kanske på Youtube och många små delar av 9 eleven. Men det var ju en trauma att se det live. För det var en trauma för mig. Ja, när jag såg det på tv tillsammans med min mamma. Så, så var det ju, de, de visade den här flyget som åkte rakt in i, i, i, i Tower 2. Och det heter Hesarkan i videon. Då, då hoppar jag upp från min stol och sa Mamma, det här är ju helt omöjligt. Det här är ju omöjligt. Det är en omöjlig om, fysiskt omöjligt. Att, att, att, att hela planet bara försvinner in i en, en, en steel building. Men, mm. men så blir det. Sen, sen, sen kunde jag inte göra någonting av det. Jag, jag, jag, jag gick så mycket vala flera år. För att jag hade ingen... Jag visste inte hur man um, kunde analysera det här på den tiden. Jag lärde att, att, att bruka videoeditor så länge efter. Så när jag lärde att, att analysera videos med, med på computer så var det den första saken jag tittade på var just den som jag hade sett på tv. Och, och det, det, den, är helt, den är ju helt vansinnig. Va? Man ser det där flyget som kommer och, och bara... Åker in i tornet som om tornet var gjort av yoghurt. Ja, ja men precis den, den, alltså den, det, det, den bilden, liksom, eller den filmsekvensen, det här när, när det här mörka planet försvinner in i, i skiskopen. Den visar ju någonting som absolut överhuvudtaget inte kan ske i mm. verkligheten då. För att i, i och det, det är också. Jag menar, det, det, det hade det har för sig inte spelat någon roll om det inte hade varit en sån byggnad. Va? Men, men eh, World Trade Center hade ju sin bärande konstruktion då, i de här tjocka balkarna mm. som var eh, längs med då Så att om, om ett plan kör in i det va? Då, då, då kommer ju planet att smula sönder på utsidan. Och ramla ner va. Det är ju som. Jag menar, du, du har ju sysslat med Formel 1 då. Det ser man om en Formel 1-bil kraschar och kör in i guardrailen liksom. Mm. Ja då liksom bara flyger det. Formel 1-bils delar åt alla håll va. Och sen ja. så är det ett litet märke på guardrailen liksom. Det kanske blir en liten buckla och sådär va. Mm. Och det är ju samma sak som händer i, i en sån här så att. Den bilden som de, den, den sekvensen som de visade, den, den är, det är någonting som inte kan förekomma i den verkliga världen. Och det är det som jag tycker är så skrämmande med det här också. Det som har pågått med media och utbildning också. Va? Och det är det att detta har gjort oss till vad man kan kalla för verklighetsanalfabeter. Mm. Vi, har, vi har inte förmågan att när vi ser någonting eller när vi hör någonting eh, berättas för oss. Vi har inte längre förmågan att kunna avgöra om det här kan vara verkligt eller inte va? Var är alla vetenskapsmän? Ja, de va? håller käften för att några av dem måste ju förstå detta och jag menar det, det, det, ja, men, det, är, det är ju liksom ja, inte bara den här fysi, den omöjliga fysiken kring 9-11 utan det är ju det här som jag har pratat väldigt mycket om här och det gör jag för att det är viktigt. Det är ju det att det inte är fysiskt möjligt att få upp någonting i rymden med en raket. För att den, den fysiken som du har kring en gasexpansion den tillåter inte det. Nej. Och det är ju också en, en, en verklighetsanalfabetism som vi, som vi är i då. Va? Och den här Verklighetsanalfabetismen Det är ett ord som man kan snubbla på Den är ju på många sätt mycket Värre än att, än att Vara en, en, en vanlig Analfabet va mm. för, för, för att om man, kan, om man inte kan Liksom förstå och resonera sig kring fram till Vad som kan vara verkligt eller inte Då, då är man ju väldigt illa ut, va Och det är det ju Mm. Uh, låt oss hålla oss lite grann på eleven nu, ja, ja, Eftersom det är uh, 20-anniversary mm. uh, Vetenskapsmän Skulle ju hoppa på detta Och säga att, att det är omöjligt menar, Om de bara tar <laughs> Några sekunder Och tittar på de här videorna Som de visar på tv mm. Men Det är inte bara det här med att uh, Flyget åker in så där som, som om det vore Bara Smör va? Som om, som om är bara smör det finns, det finns jag har ju visat så många andra inconsistencies omöjliga äh, saker till exempel det var ju det var just flera angulation, flera videos som visade fly, det andra flyget flight 175 som åkte in i andra torner, det finns så många som helst äh, video där men, men det finns bara, bara några fyra-fem stycken som, som bevisar det på tv. Men till och med de som visar, bevisar det på tv är contradictory. Alltså på, på, på CBS så ser vi flyget stötta ner. Och så, och så åka, och sen horisontellt och åka in i tunneln. Medan på CNN så ser vi flyget och åka helt rakt. Helt rakt, horisontellt. Eh, sen ser vi på en annan kanal så ser vi flyget komma från ett, ett annat håll och man kan, man kan beräkna att det är helt fel bara, det, det kan inte komma från det hållet och så vidare och så vidare men mm. det, det, det finns jag har ju det är ju det som September Cruz min film är om att, att visa alla de här olika omöjliga eh, eh, Korta, korta filmer av 5-6 sekunder som, som skulle då visa hur det andra flyget tog in i andra tornet. Mm. De, de, de motspråkar sig själva. Så va, varför sitter vi här nu 22 år efter och, och, och inte har någon slags debatt om, om vad vi såg på tv? Det de, de är ju bara jag menar ja det vi har ju det nu. <laughs> men no. uh, men den är liksom den är liksom confined to, to few people like ourselves. Det de, de, de, de, de, de, de är skrämmande. Ja, som du sa Patrik. Mm. Det är skrämmande. Vi sitter mm. här alltså fortfarande. Mm. Ingen har ingen autoritet har har liksom mm. gjort en, det är en court case om detta. Jag menar, man måste ju ta det här till, till, till en domstol mm. För det senare. Hur, hur långt ska det ta? Jag har, Nej, men jag menar... det, det, det, det är väl liksom det också som är så... Uh, det är ju det här att det här är så stort. Va? Jag menar hela vår, alla vårt domstolsväsen och rättväsen. Det är, det är ju liksom... Genomkorrumperat också. Va? Så det, det, det går ju inte att få till någon liksom, process eller ljus kring detta man, om man döljer det. Och, och man har de här flera olika lagren då. Och, och, och människor går på detta fortfarande då. Va? Att liksom, ja, de fattar att, att uh, 9-11 inte kunde gå till som på tv. Nej, då börjar de uh, liksom. Uh, Forska lite då och titta på Youtube-filmer och, och, och lyssna på saker. Och sen så köper de sen en t-shirt. 9-11 was an inside jobba mm. Och sen tycker de de är klara. Mm. Men det de har gjort det är ju bara det att de har ramlat ner i, i ett, ett annat bedrägeri. Då. Men det, ja. Så det, det är... Ja... Det... Alltså, igår, igår var det var en, en, en, en intellektuell kille på Facebook, så, uh, italiensk intellektuell kille, som sa Varför ska vi prata fortfarande om 9-11? Varför ska vi prata fortfarande om 9-11? Ja. Vi har ju så många andra saker att, att, att titta på. Ja men då börjar jag svara för att, Varför? För att jag vill inte leva i en värld med sju miljarder av idioter eh? Det var mitt svar mm. Mm. Jag menar det, det var mitt svar eh, vad, vad, vad annars ska jag säga eh, Här sitter jag nu jag har gjort detta i 2008 2008, 2008 mm. gjorde jag min film och okej okay, miljoner människor har sett min film men sen blir den avstängd och nu så är det väldigt lite snabbt om, om detta. Eh, det, det, det är fel. Det, det, allting är, det, det är fel för mig. Det, det, det går inte. Jag, menar, jag, jag, jag, jag vägrar att leva i en värld där det inte finns någon debatt om, om 9-11 för att det de kan ju vara bara en liten uh, stu, en liten stor laj. men den var fundamental de för mig för att den gjorde de, de mig till att vakna upp, sånt. Och jag har haft under åren, jag har kloft, jag har Jag haft många människor som har skrivit till mig. Ah, you have you have uh, you you have made my life better. I, I now understand how this world functions. Och, och väldigt många attack och så. Men, men, men världen går framåt så här. Utan, utan ändring. Mm. Ja men precis. Men, men det är ju trots allt vissa som, som har hjälp av detta och, och liksom kan, kan få hjälp att, att se utanför den få den hjälp man behöver för att se utanför den här Jättelika illusioner vi lever i. Och, och, det, och så var det ju för mig. Alltså det, det här var ju det som, som, som fick mig att, att uh, börja förstå saker eller få ett perspektiv som jag inte, som jag inte hade innan. Var. För jag hade ju, jag hade ju grävt i, liksom, till exempel mycket i medicinen och sådär innan. Mm. Uh, jag, jag började. Titta på det här med, med 9 va Men, men då var ju liksom så att ja, jag förstod ju inte riktigt varför varför inte media hade slått hål på de här eh, konstheten av felaktiga idéerna inom medicinen. och varför. Jag menar, vi har ju den här granskande journalistiken liksom varför har det inte. Varför du inte Ja, precis. Det, det är ju det man tror. va? Mm. Men, men när man ser och förstår eh, Hur eh, 11 september gick till ja, men då, då, då fattar man ju det att Nej det har vi inte alls det Utan global media är bara en Global media är en stor Propagandamaskin liksom. Och de, mm. de, de, låts, de, är, de, de låtsas vara Osams Om vissa saker va? Men det är bara för att vi ska tro Att de inte Spelar i samma lag va? Mm och det, kan, och det kan man ju se också liksom hur de gör nu också då när för nu har det ju blivit sådär att det är en del som har börjat fatta lite mer va, och då har de liksom satt upp ett nytt lager, ett, ett alternativmedia eh, och, och det finns ju både i, i Sverige och många andra länder då, och, och i, i Sverige så skulle man kunna dra paralleller med alternativmedia då att det funkar ungefär som eh, kalla fakta eller uppdrag granskning gör i vanliga medier då utan de, de tar fram lagom eh, saftiga eh, små saker va mm. och, så, och så gör de en grej av det och då, då ska vi tänka att åh de var bra att vi har de här eh, alternativmedier va som, som, som granskar, granskar ja, så att vi ska känna och tro det va? Mm. så att vi inte ska fatta att det är ju bara ett kontrollerat motstånd eller en kontrollerad opposition va och Mm. Och det är de är väldigt noga med Det är ju att alltid hålla käften om det som Som verkligen spelar någon roll då Som, som verkligen mm. har en, en betydelse mm. då Ja nu, nu vill jag bara nämna Jag vill bara nämna Julian Assange mm. ja? Julian Assange är en absolut Rockstar of truth Of truth, eh? of, of truth. Han, han, han ska då vara fängslad Och så och, och, och trakasserad och sådär och så många människor tror att Julian Assange är en stackars som som då har, han säger att han har han hade liksom hackat Pentagons computer och fått många, många informationer som ingen kan hitta. Eh, och när, man, när någon då intervjuar Julian Assange om 9-11 så säger han att nej det är det, det, det, det intresserar mig inte. Det, det, det är inte någonting som som, som intresserar mig. Va? Så ligger det till. Julian Assange är... Julien Assange blev jätteberömd. Det var ju då runt omkring soon after uh, that of my, of my, of my close hell, faktiskt. Mm. <coughs> Plötsligt så när jag tog tunnelbanan här i Rom så i tvn det var ju tv då, tv screens i, i tunnelbanan som reklamerade Julian Assange nya bok. Mm. Ja, ja. Han, han reklamerades på, på tv i, i tunnelbanan i Rom. Mm. Så han blev en, en, en world famous star av truth uh, information. Men de har ju då gett oss också de här uh, characters. Som Julian Assange och, och den andra. Och vad heter han? Eh, vad heter han? Edward Snowden, kanske du tänker. Ja, visst. Han var ju på äh, biografen också. Hollywood gjorde en film av honom. Äh, och sådär. Nej, så att, ja, ja, visst, ja. Ja, men det är ju precis så va? att de, de, de skapar ju de här figurerna då. Och så ska ja. man tänka då. Liksom, men här har vi en dissident. Liksom. Jag, jag kommer ihåg det själv när jag började liksom gräva i det här kring, kring 9-11 2016 då så, så kom man stötte man på sådana här figurer då så fanns det ju alla möjliga varianter då liksom att några sa att ja de, de visste att 9-11 skulle hända va amerikanska mm. regering men de gjorde ingenting va? De, de, de lät uh, Bill Laden göra det här liksom, för de tänkte att det, det kan vi uh, dra politiska fördelar Så alltså det är ju en sån här variant Och sen så kommer ju då De här eh, konspiration Inside jobb grejen då och den är ju väldigt stor va? Det är den som han James Corbett håller, Har hållit ja. med då om, om det här att Bush Och hans eh, poolar, liksom De eh, planterade En massa sprängämnen i smyg då, liksom under tiden som det var de här byggnaderna var fyllda av kontorsarbetare, så sprang de omkring där i kiffvakten och stoppade in dynamit, va? Och, och sen så sprängde de ja. de här 3000 amerikanska kontorsarbetarna och, och sådär. Då, va? Mm. Och, det, och det är ju jävla löjligt när, nu när man börjar liksom titta på det här kritiskt, och vad fan du, det, alltså, ja, det är bara så dumt. Liksom. Och det är ju det, den enda. Den enda den där teorin av Om 9-11 som är uh, Rimlig Det är ju den du har liksom Det, det, det är ju det här att man och, och egentligen Alltså det är ju I sin kärna så är det ju väldigt enkelt Det är ju som ett, ett stort uh, Sån här James Copperfield Eller vad heter det, den här David, David Copperfield Ja men det är ännu enklare Än David, David yeah. Copperfield, Copperfields Magic Tricks Ja, Jag det menar, är det. Ja. The, the oldest trick in the military book Är att To raise a smoke screen Det, det är det absolut enklaste ja. och, och det enda problemet De skulle kunna ha då är att någon märkte Att tornen var redan Det mörkta av, av den um, Röken Före de blev De dro, dro, drogs ner Ja, men var det, det var inte något stort problem. Ingen kunde bevisa. Tänk om du hade filmat då. Kanske du var på andra sidan av Hudson River den morgonen. Och du filmade Manhattan for some reason. Och så filmade du att tornarna var redan man kunde inte se tonerna oh, klockan, klockan nio. Va? Mm. Och den skulle, ju följt, den, den skulle ju falla ner klockan tio. Ja, redan klockan nio så kunde inte se Torna. Ja, men var skulle han killen gå till för att säga, titta, jag har filmat filmat Manhattan. Jag kunde inte se Torna klockan nio. Ja, men varför det? Torna hade ju inte fallit ännu. Ja, men var ska han gå? Ska han gå till CNN? Ska han gå till polisen? Ska han gå till... Till, Nej, precis, va? I, I och med att media är en enda stor propagandamaskin liksom. så, så, och, och vi är konditionerade Att bara, bara liksom ta in och ta hänsyn Till det vi, vi, vi ser i medierna va mm. Så att, det är precis som du säger De handlar inget i tidningen Nu har jag en, en, en filmsnutt här mm. När hela <laughs> ja. Manhattan var fyllt av rök Och jag har ett vittne här som, som, som säger att det var att det var halv nio liksom som hela Manhattan var fylld av det. Så, så det hjälpte ju liksom inte. Nej. Men, mm. men för att avsluta den här eh, diskussionen ja. om röken, så kära vänner, vet ni att röken, den enorma, enorma, um, enormous cloud of smoke. Den, den, den fortsatte helt till, till solen gick ner. Det var en enorm, enorm rök som täckte hela Lower Manhattan för hela dagen. Var skulle den röken kommit från? Vilken som helst control demolition. Du kan ta ner en, en helt stadium med massa concrete och cement- och, och, och, och röken kommer till att falla ner efter 15 minuter. Va? 15 minuter kanske. 20. Men, men röken som, som täckte Manhattan. Den, den fortsatte för timmar och timmar och timmar helt till, till, till sol i mm. Var kom den röken från? Om det inte var artificiell. Det, det, artific det måste ha varit artificial. Mm, artificial yeah. Det finns ingenting som kan göra så mycket smoke från en controlled demolition. En controlled demolition gör bara 15 minuter av smoke. Nej, men precis. Och det är ju därför de har liksom um, kokat ihop uh, lite olika. Uh, konspirationsteorier då, beroende på vad man, vad, vad man fattar och vad man kan man resonera sig fram till då, för att om man kan förstå det här liksom, oj fan det var för mycket rök liksom, hur kan det ha gått till då? Ja men då har du ju Judy Woods va? Med hennes ja. Ja. Hemliga energivapen Som ja. gjorde om Byggnaderna till damva, till Och ja, då tack. så kan man ju tänka sig Att det skulle bli så mycket rök tack Som man det. annars inte kan förklara då Tack så. för att du nämner Judy Wood Jag ville absolut <laughs> säga detta I denna, detta samtalet vi har Judy Wood har ju blivit Absolut eh, Hon är ju också en, en slags Julian Assange av René Level Alla tror på henne jag menar, alla, alla, ja, alla sådana här uh, truthers uh, har, har fallit för hennes trick. Ja, vad, säger, vad säger Judy Wood? Vad säger Judy Wood? Jo, hon säger att tonerna blev de brukade en directed energy weapon som pulveriserar all material. <laughs> Och därför det förklarar varför vi ser de här som faller top down och som gör så jättemycket rök va? Äh, små partiklar hon förklarar då att det är en energievapen som kanske blir sänd från himm från, från rymden och sånt. Så, Ja, det är, det är hennes teori och hon har åkt runt i världen och berättat detta och när i hennes konferenser så säger hon så visar hon enormt många mängder av bilder av jag menar, bilder av det av Hollywood-movie. De, hon visar bilderna av, av av den filmen de gjorde för den här evnen. Så att hon försöker justifiera vad vi såg på tv. Mm, ska, vi det, säga? Ja. ska vi säga också att den boken hon släppte där 2010 så är det ju mycket skarpare bilder också. Så de och jag har ja, hållit ja. inne på den här bildkvaliteten i, i tio år efter eventet. Innan de släpper mycket skarpare. Du har ju Bild. köpt hennes bok. Ja, jag köpte den och läste <laughs> den. <laughs> innan jag kom in på September så Jag tror det var ja. 2015 så satt jag och läste den på julen. Där, och, så, och så minns jag att det var något stycke där. Att det var några som hade överlevt i ett rum. Och så hade hela skyskrapan rasat över dem. Och så kunde de se himlen och typ klättra ut därifrån. Och då tänkte jag ah. det där är ju helt omöjligt. Mm. <laughs> ja, då... men så, så, så, så pratar de om en bil som brann upp och plötsligt runt omkring med bilar som blev, blev uh, roasted. Mm. Uh, I mean, mm. Allt uh, hon har haft, faktiskt haft en, en, en otrolig succé inom uh, the Truther community. Um, många tror att, att, att, att, att hon säger då sanningen och, och därför har och varför, varför, varför är Directed Energy Weapons nu igen aktuell Jo, för att de, de fortsätter nu att säga att, Eller får oss till att tro Att de har Directed Energy Weapons huh? Som kan pulverisera vad som helst och det var ju också den här sista Maui i Hawaii, Maui-event, man säger du på, på, på Truth Channels. Det måste ha varit Directed Energy Weapons. Men Directed Energy Weapons är ju bara en substitut för atombomber. De som regerar oss, de vill alltid att vi ska vara rädda för deras fantastiska vapen. Atombommer har ju blivit bevisade Det har varit en fullständig bluff Det, var, det, det, fan, det finns ingen atombom Jag har aldrig funnits sådana atombom men, men, men nu har ju människor Förstått Många människor har förstått att atombomben var en bluff Så då har de kommit Då har de, de brukar de nytt. Directed energy weapons För att Vi ska vara skraja Vi ska vara rädda För deras fantastiska weapons Ja, Men precis, det ju, ja, det är ju det det kokar ner till. Allting liksom. det här att skapa rädsla. Mm. Och det ska vara rädsla för domedagsvapen och rädsla för sjukdom och virus och smitta och, och allt möjligt. De Så att behöver vi, ju inga ja. vapen för att kontrollera befolkningen som är obeväpnade. Vi har ju inga vapen själva. Vi, vi, mm. We the people. De behöver inga vapen. De behöver bara göra propaganda och började säga att de har fantastiska vapen det, mm. det är vad de gör nej och man behöver verkligen, man har ju verkligen börjat förstå det här uttrycket också som det sägs att det var ja, nu kommer jag inte ihåg vem det sägs som var myntat, men, men det här med att det är alltid lättare att lura människor igen än att få dem att förstå att de blivit lurade va? Ja. för att det är ju så många som går på de här grejerna då om, om de här och, och, och, och liksom blandar man in då liksom lite lagom med, med tragedi och, och så att säga övergrepp då från, från eh, regeringar och systemet. Och, och jag menar jag säger ju inte att det inte pågår att, att det är ju det att jag menar det här är ju eh, övergrepp hela tiden va. Det, det är ju en, en, en förtäckt diktatur då. Men, men vi måste ju förstå. Vi måste ju kunna se igenom de här liksom lögnerna som de själva konstruerar. Och, och säljer in genom att utforma dem på ett sådant sätt. Då att de som ser sig vakna ska gå på och köpa de här grejerna. Och bli rädda för det. För att då spelar det ju liksom ingen roll om man, om man har ploppat ur... Systemmedia då eller, eller, och, och hamnat här Om man fortfarande Går på de här grejerna Och det, och det finns ju så mycket va? Det, finns ju det, det är ju det här med de här energivapnen Och sen så en sak som jag har sett så mycket av På Facebook och på andra ställen Nu det senaste då Det är ju det här med chemtrails då Alltså folk tar en, ett foto. På himlen och så är det strimmar. Och så säger de, oj då, nu, nu sprutar de ut eh, hemska kemikalier här mm. eh, över oss. Och, och, och det där blir så jobbigt också för att liksom ja det blir lite som en, en, en, en sån här va. För att då, jag menar, om man, om man tittar lite på hur det funkar det här med... med atmosfären och flygplan och sådär. Så är det ju det att när ett, ett flygplan flyger genom atmosfären så, så komprimerar och värmer upp luften och skickar ut bakom sig. Va? Det är ju liksom principen för en jetmotor. Och då lite beroende på väderlag då. Det bildas ju kondens då. När, när, när planet gör det i luften då. Och, och ibland så är väderförutsättningarna sådana att den här kondensen skapar strimmer som är kvar och ibland så blir det inte strimmer som är kvar Nej. och sen kan det blåsa och då kan det liksom bli rutmönster och se, se rätt märkligt ut om med de här strimmerna, men så har det liksom varit i alla tider när det har funnits flygtrafik va? men nu så har man lyckats skapa en sån här jättestor grej i den här miljön. alla poster om det är kämträds och och liksom om man är kritisk mot det här och så om man tittar på den här Youtube-videon eller titta här CIA de har minst an släppt rapporter om att de släpper ut kemikalier eller kontrollerar vädret eller någonting sådär och jag säger ju inte att det inte är praktiskt möjligt att göra det man skulle kunna släppa ut massa gift från flygplan om man nu ville men jag kan liksom inte se att nej, nej. foton på himlen i belägg för det va ja, nu gick jag igång på detta nu ska vi prata om det jag kan bara <laughs> säga min, min eh, erfaren erfaring av, av, av chemtrails är, jag, menar, jag låg en gång eh, nära en swimming pool en sommar några år sedan och tittade upp i himlen och jag, jag, jag, jag var vid en plats vid havet här i Rom som är nära, nära en uh, flygplats och då var det en två tre fyra fem sex uh, Va? Came Trails <laughs> so, som bildades över mig. Jag menar skulle det varit då den gången sju åtta uh, uh, Säg jag ja, plan som kom över mig. <laughs> va? Va, varför skulle det? Varför skulle jag liksom bevittnat? Åtta, åtta olika plan på, precis på den stund på den, i den timman som vi tittade upp i himlen det var väl mer så som du säger det var väl vederförhållandena som gjorde att alla plan lämnade en strimma sant? Ja men precis precis. Så, jag menar, och det finns ju så många olika varianter på det här liksom. De säger ju liksom att ja, men det, de har skit i den vanliga flygbensinen då liksom, Eller någonting som, som skapar de här strimmerna eller någonting sånt där. Men så, det, det är liksom nej, ett, nej, nej. ett fenomen okay, okay. som uppstår i flygtrafik va? Och sen så kan det ju vara så också beroende på väderförutsättningarna att att när de här flygplanen flyger och skapar de här strimmarna, och, och, och förutsättningarna genom detta, Ja men då kan det så mål liksom, att det kan skapa, det kan sätta igång en målbildning, va? Mm. Men, det, men det betyder liksom inte att, att det är något. Det är ungefär som att säga liksom att en dag när det är dimma, om man är ute och går och det är dimma, och du säger att ja, nu är New World Order här ute och kör i våra fosfalsområden och släpper ut. Ja, okej. Okay, men, men, okay. Ja, vi får lämna dig. Jag, jag, jag... Låt ah. oss ja. gå vidare. Mm. Um, här, jag, jag, jag vill bara återigen säga att um, Judi Wood, Wood måste absolut stoppas. Hon, hon, hon, hon är den absolut största styrka uh, problemet jag menar jag, varje gång jag hör någon som säger ja, oh, septemiklose är jättebra um, ja yet, men har du tittat på Wood, vad hon säger hon, hon, hon säger ju att uh, tonerna var hits by directed energy weapons och det förklarar varför, vad vi ser. men då har ju den människan som skriver mig inte förstått någonting det, det, det, är ja. falsk, det är falska bilder Gjord i en studio som vi tittar Precis, på Man sitter och försöker lösa gåtan Genom att titta på bilderna liksom, Och ja. se liksom, Och det är ju en sån annan grej också Vad, vad säger de om de här Balkarna då, som ser Avsågade ut liksom, och, och den här mm. Nanotermiten Som man hittade och, och det här att det flöt metall mm. I floder När mm. <laughs> oh, när, när tron hade rasat Det, det ja, är också sådana grejer Ja liksom oh, men nu ser vi här på bilderna liksom Att de här är avkapade På något konstigt sätt va? Och här ja, ja, ja, är det ja, ja, floder ja, av metall ja, Och så, här så ja, säger ja, de här Ingenjörerna och arkitekterna och De kan ju att de är auktoriteter va? Och de säger att man har hittat Partiklar av nanotermit i mm, det. det är ju mm. allt för att liksom, oh, men Titta på bilderna så kan du lösa gåtan Titta på bilderna och lyssna på experterna så kommer du att förstå Det va? <laughs> var ju Jim, Jim Fetzer Som är oh. uh, eh? en väldigt känd Amerikansk En väldigt känd amerikansk Truder som I många år har, har Berättat att uh, John Fitzgerald Kennedy Det var någonting konstigt där Han Han var inte möjlig på det Sättet som vi so, såg Jim Fetzer Jim Fetzer kom fram med eh, att det var mini-nukes som man brukade för att dra ner tonerna. Alltså miniatur, eh, atombomber. miniatur atombomber. Miniaturatombomber. Så han har sin egen eh, teori om detta. Jaha. Okej, okay, så det var -atombomber. Ja, men eh, jaha. Varför skulle det varit miniaturatombomber? Jo, jo, för det skulle jag då förklara varför Again Skulle jag förklara varför vi såg Torena föra ner Top down ja. Jag menar det, det, det, det finns De är inte så många Men de är väldigt kända De här människorna som, som Försöker då att förklara Vad vi såg på tv mm. Och sen så tänkte jag på det Att, att Jim fetser Och Ace Baker, ja. de hade ju en teater tillsammans för ja. att eh, diskreditera och förvirra kring eh, September Close-filmen strax efter den hade kommit ut. Va? Och det hade väl att göra med det också att det var nog den enda seriöst producerade film kring den här händelsen som verkligen har analyserat sakerna på ett vettigt sätt som, som överhuvudtaget har kommit ut va? och då, då blir de ju alldeles tossiga för att försöka <laughs> och, och liksom Jaha. skapa så mycket förvirring och, och, och rök kring den här mm. filmen som möjligt du kan väl berätta lite om Ace Baker och, och Jim Fetzer ja och vad de pysslade med kring det ja Ace Baker eh, kontaktade mig just efter att jag hade publicerat min första version av Settemiklus i 2007 och man bara skrev till mig och sa hej, jag, jag tycker om din, din, din uh, Settemiklus och jag vill gärna presentera den med, i en konferens med Jim Fetzer nästa månad och det är klart jag sa ja, ja det är klart du kan göra varsågod du kan gärna presentera min September Clues-film uh, där. Jag menar, på den tiden visste jag inte så många saker. Så jag bara sa, okej, okay, go ahead. Presentera min September Clues. Jim Fetzer. Och då gick han där och så kom, kom den videon ut Och så, så ser jag Ace Baker presentera September Clues. Väldigt positivt. Han säger att September Clues är en fantastisk film. Och, um, men så, så går det några månader vidare och då gör han, han själv en, en video som heter psyopra Opera, 9-11 Psy och, och skriver på hans uh, website att 95% of of September Cruz is false 95% of the claims of, of, of September Cruz are false jag menar Ja, Okej, okay. så då hade han, han, han hade, han hade då sin egen teori med att de här flygplanen vi ser komma in i tornen var, var added in real time. Alltså, han menade att de bilderna vi såg var autentiska av Manhattan, men man hade då lagt in flygplanen över verkliga bilder av Manhattan. Jag bara gjorde det så Och, och, och, och, och, och gjorde det väldigt skickligt Det var väldigt så där väldigt slick uh, videos som han gjorde för att, ja, för att säga att Ja, Scepterman Klos är okej okay, men, men det gick till så här Att Det var alltså, Det viktiga, hans roll Var att bevisa Att vad vi såg på tv var egentligen Äkta bilder Av Manhattan men någon, mm. någon Hade lagt in flygplanerna mm. Följer ni med? Ja och mm. sen så Kan man ju säga det också om den här uh, American Psy Opera då, Att den är ju en ganska Han är ju ganska Han beter sig ganska konstigt va Det är en väldigt lång och förvirrad film Den är typ tre timmar lång va mm. Men sen kan man också säga det Att de skjuter sig Själva lite i fot när de är lite för ambitiösa Hur man ska uttrycka det För att det blir ju lite Barbara Streisand-effekten kring det här Ändå kan man säga För att jag vet ju det till exempel att Du Martin, du tittar mm. ju på den Det var ju den första filmen du ramlade över Kan man säga mm. Som hade den här No Planes-teorin Och det fick dig så småningom Att även hitta Uh, September Close då jo, och det kanske du inte hade gjort om du inte yes. hade <laughs> gick det till sådär ja, jag gick så. Martin, Martin? Ja. gick det till sådär ja, jag hittade Great American för. det var en kompis som rekommenderade oh. den och det var väl strax efter jag hade tittat på Judy Woods och avfärdat den och så fortfarande oh, uh, oh. Och tänkte uh -huh. kring hur kan det gå till egentligen för att det är en massa olika uh, mostradia teorier det kan bara vara en som stämmer och så är det en massa folk som åker runt på konferenser och, och har olika teorier men sen så är de ändå kompisar att de inte har någon sån här debatt om hur gick det verkligen till. Det är, båda oss kan ju inte ha rätt samtidigt att vi att saknar sådana. <laughs> så men jag tänkte på det här med att det var livebilder för jag, om, minns jag rätt nu att i, i September så pratade du någonting om ett 17 sekunder delay att det var en sån här blackout. Att det också var någon sån där. Att du var inne på det taget Att det var livebilderna med att man behövde de här 17 sekunderna för att manipulera filmmaterialet. Okej, okej. okej, 17 sekunderna. Mm. Som är i min systemiklos. Ja. Men, men jag förstod ju bara senare vad de 17 sekunderna uh, innebär. innebär de 17 sekunderna. Som man hörde. Men alltså. På, för att förklara till våra lyssnare. Så hör man på alla kanaler av CNN, CBS, Fox, eh, ABC. Så hör man en liten bip bip bip, bip. Det är en synchronisation eh, signal som man som alla människor som jobbar i tv vet om. Man, man brukar en bip, bip för att synkronisera olika videobitar. Och de kan man höra på alla olika amerikanska kanaler. Är de fem kanalerna? Bib eller Cici. Jag jag jag klarar att höra de här. De, alltså men förstår ni varför skulle denna bibip vara både på ABC och CNN och CBS? Varför skulle man höra den? 17 sekunder före planet kraschar i tornet. Det andra planet, va? det är som alla, vi, vi alla såg på TV. Ja, men då är det så. att Senare så förstod jag varför. Det, det var denna bivip av 17 sekunder före kraschen. Var på alla de här audio tracks av alla kanalerna. För att det var bara, de hade gjort en 16 sekunder sekvens. Av... The Approach of Flight 175 den som kraschade i Tower 2 den som vi alla såg på tv det var en 16 sekund sekvens som ni kan gå och se på min, på min webbplats, The 16 Second Magic Sequence där de delar upp då eh, mellan deras olika kanaler en del av först så ser man en lång borta kan komma för några sekunder på på, på CBS och sen ser man den på ABC eh, eller CNN eh, nej ja, Fox, då ser man andra tre sekunder och sen så får andra fyra sekunder på, på den andra kanal och så kraschar den till slut i ABC som jag kallar International Shot, det var den där man ser liksom planet krascha men det var en 16 sekunders sekvens som de behövde synkronisera med varandra. Följer ni med? Mm, absolut. De hade gjort det förhand. Det var inte någonting som de gjorde on the fly. Det var inte någonting de gjorde <laughs> den dagen, den morgonen. De hade bara en 16 sekunders sekvens som de, de här olika stora networks av Amerika skulle då sig kruisera med varandra. För att. Jo. För, oh, för att de sa ju att de alla hade helikopter. ABC, CNN, CBS. Alla hade helikopter som åkte runt. For some reason they were all there. De alla hade helikopter. TV-helikopter. Som, som körde runt. Um, Manhattan man den på den morgonen. Långt före. Långt före militärflygorna kom <laughs> Vad va, utroligt hur, hur snabba de var De här uh, tv-helikopterna Att, att uh, starta från deras uh, uh, Flygplatser ja, det, var, det skulle ha varit då Fyra eller fem helikopter Av ABC, CNN, CBS och Fox som, som roterade runt tornerna So the second, of the approach and crash of Flight 175. Mm. Can you <laughs> <fers> can you <laughs> understand? <ni> <laughs> can <ni fers> <laughs> how incredibly stupid this is? Huh? We we are we, we, we, we are we are asked to believe that this actually happened. Men var du inne på den tiden då att det var en riktiga bilder för att det kan ju ge intrycket av att, att du som filskapare trodde det eftersom du menar att det är ett 17 sekunder delay på direktsändningen då så att de ska, det var, det var så jag förstod det när jag kollade på septemberklus i alla fall. Nej Martin, nej. Martin. nej. Mm. Jag trodde inte alls på den tiden, även på den tiden att det var extra bilder. Jag, bara det att, att, um, jag, jag förstod inte varför den här var 17 sekunder BIP var var, var, var, var var där uh, Jag förstod inte precis Varför det var 17 sekunder Före planen för, för, för, för kanske Men, men, men uh, Over time så har jag förstått Varför Den uh, beep, beep. Det, det stark BIP På ABC kanalen Som sedan Bleeds into the audio tracks av all the andra channels och, och, och alla, så, De är ju In competition Det de, de är ju olika, olika amerikanska kanaler de, de, de, de jobbar inte tillsammans Ska man tror. Men Nu ja, förstår man att man gör det då. De gör det Det var gjort tillsammans <laughs> alltså, För att förklara mig Det var obviously made in a Central Studio Allting var gjort i en Central Studio och mm. den här BB bara uh, i, i mixen, då har jag en stor mixer va? Och den mixen gjorde att uh, den här BB bleeded into the audio channels of the other feeds. Okej? Okay? Mm. Förstår ni? Det, det, ja, jag, ser, då, jag, jag, förstår jag jag Jag gör också ger ju jag, jag, jag, jag också en musiker som, som, som, som har lite... Uh, um, jag är också en, en, en audio uh, expert kan man säga Jag har jobbat jättemånga år med, med audio Och jag förstår detta Men ni måste förstå detta nu Ni måste förstå detta Det ja, var ja. bara en, en bip en, en, en, en signal Som was bled into the other channels It wasn't supposed to Men vi kan, jag, jag hörde det jag, jag, jag, eftersom vi tittar på alla olika kanalerna Och det var ju för att, att de olika Videobanden skulle vara Synkroniserade då Så att det skulle inte vara så att Planet kraschade i en tv-kanal Några sekunder innan Eller efter det kraschade ja. i andra kanalen Utan att, att de här skulle vara synkroniserade ja. Ja. Men sen ville man ju inte att det skulle vara uppenbart då Jag tänkte på det här du pratade om Att det här utan man vill ju att det ska förfalla som att det är helt olika konkurrerande tv-bolag som, mm. som filmar det här med eh, olika utrustning och så vidare. Och det kan ju också vara förklaring till de här väldigt märkliga färgskillnaderna då. Ah. <laughs> och då tänker jag så här att ah, men vi ska inte, nu ska inte folk se att vi använder exakt samma videofeed här. Så att då, då lägger vi på lite filter när vi kör det ja, genom Ja, CBS. precis. Ja men jag, jag tänker också så här Förlåt Patrik, jag tänker så här Jag tänker så här att de hade ju då En, en, en central um, Central studio Där de gjorde allt detta Och mm. för, att, för att För att det skulle bli enklare Att, att Distinguish the various Feeds, feeds Så gjorde de mm. lite Olika färger så att det skulle liksom Bara <laughs> kunna Va? Så att de kunde förstå, ja, ah, här, det här skulle vara det som vi sände på ABC, det ska vara vad vi sände på CNN, det ska ju vara... Så de gjorde olika färger så att det skulle vara lättare för dem att, att to, to, to, to manage. Det. Ja, men precis, vad man sätter sig in i, i förövarens mindset liksom, så, så sitter de där, ja, nu, nu kör vi ju samma video feed i alla kanaler då, va? Mm. Som ska vara konkurrerande tv-bolag Men, men nu, nu, då är de ju anledningen Om att folk inte ska förstå det då Så att då ska de liksom göra lite extra då Så att det inte ska bli för uppenbart ja. <laughs> Exakt samma ja. bilder Ja, ja. ja precis ja. Jag tänkte på det också Simon eh, en, en sån här film Som väl ligger utanför eh, September Clues Jag men du har gjort massa Addendum också Till mm. September Clues mm. Och var, var hittar man enklast eh, dem och September Close, liksom, nu? Jag menar man kan gå in till eh, ja man kan gå till septemberclues.org och där hittar man de här eh, filmerna du har gjort efteråt också. Eller? De här. Ja, de ja. är alla där. De är alla där. Och du kan gå till alltså de är ju då nu till Fakeologies som mm. har alla, alla mina Fakeotube. Hostar mm. dina videos mm. utan att plocka bort dem nu, och det är ju jättebra. Yeah. Mm. Jo, jag bara tänkt på det. En, en sån här, en sån här addendum som jag hade väldigt roligt åt, liksom när man har kommit över den här chocken man <laughs> ska jag säga att, mm. att allt all research har gjort innan i, i 9-11 var ju bara ytterligare ett kaninhåll eller en, en syltburken eller man ska säga då. Men eh, det var ju de här med helikoptrarna som. Var på ställen där de ju inte Alltså de hade ju rört ihop det fullständigt Med de här olika helikopterna Olika eh, Filmer de hade gjort då så, de, På vissa ställen så fanns det en helikopter du hade till och med döpt någon till Joe tror jag. Var i mm. Joe i den här Sekvensen mm. mm. Det är en sån mm. grej man kan pinna ner liksom, att Om det är en helikopter som mm. horar mm. Ovanför byggnaden ja, men Då måste den vara med i alla filmerna Vid samma tidpunkt va, Och Och, och den är inte på, Nej, är inte det är helt kortet som vi ser på vissa äh, stunder, precis där äh, det, det andra tornet börjar falla, finns mm. inte på andra. Nej. Äh, jag menar, det är så, så mycket som jag har mm. visat. Jag, jag tänkte det... få, äh, fråga dig, Simon, äh, hur tror du de gjorde med vädret? Alltså, om, man, om man har gjort allt det här materialet i förväg? Som är ganska beroende av att äh, vädret är detsamma som visas på bildmaterialet också. eller äh, mm -hmm. Tror ni de hade olika versioner då? Att det var en, en version som var mulen och så. För att de som är i New York har, äh, kommer väl ändå ihåg vad det var för väder den dagen, tänker jag. Jag, jag, jag tror de hade också liksom programmerats möjligheten att det var lite regn. Och kanske därför de gjorde det så olika färger På himlen Jag menar Det skulle inte varit ett stort problem för dem de Nej hade... och sen tänker jag väl att De hade väl kunnat blåsa av operationen liksom. nu blev det ju Jag menar man säger att det här är något sånt eh, Otroligt eh, numeriskt eh, datum Eller vad det är det här 9-11 då Det kanske det är, jag vet inte Men, men jag menar eh, Tittar man på Väderprognos, har man bra väderprognoser så kan man ju veta vad det blir för väder. Liksom och, och så gör man en film för, för en, en molnfri dag. Vilket, ja, det är väl en ofta klara höstdagar i New York liksom i september, eller vid den här tidpunkten då. Ja, men och så de det en har... dag som var molnigt Och det var liksom, ja, men då, då får man väl skjuta upp det Och, och köra det nästa dag liksom. Det var de... väl inte helt huggit i sten Att det skulle ske Just de... precis det Ja fast egentligen det var det väl för att de hade, de, Jag menar de har ju bakat in 9-11 i, i Varenda jävla Hollywoodfilm Höll jag på <laughs> Liksom ett sån här så att, ja då kanske de skulle vänta ett år då, eller så, ja jag vet inte. Men, Nej, de, de, de skulle bara haft en annan version med, med regn. Ja. Jag tror inte de hade en budget för detta. Det är klart att man hade en budget för att göra också en annan version med lite regn. Ja, det kanske, det kanske de hade kunnat liksom, ja visst de hade kunnat lägga på lite, eller ändra, jag menar, de är ju väldigt eh, cgi eller hur man ska uttrycka de här filmerna. Liksom. De har gjort väldigt mycket digitalt. Och de gjorde det ju vid en period när kanske digitaltekniken inte hade kommit så långt. Och de inte var så duktiga på det heller. För man kan ju se massa jävla liksom, konstiga layering-effekter och, och sånt. Där, liksom. Så, ja, ja visst. Alltså. Nej, det skulle ha varit det skulle, alltså september ja. september 11 skulle ha varit en clear day. Clear day. inga moln, inga moln mm. Och ja, så så var det så var det inga moln då. Och men men men det var ju det var det var ju så lite Um, så lite um, bilder av, av, av, av, av, av vad man såg runt omkring. Det var, det var, mm. det, allting var ju fokuserat på, på, på tonerna. Mm. Så, så. Jag tänker på det också Simon. Alltså såna här saker som kristalliserades ut lite efter. Du hade gjort September Clues. Jag menar bland annat om den här synksignalen då liksom. Det, var ju också, det finns ju också en, en sekvens som en missil i filmen. Mm. Ja. ja. Ja, det var, det var, lite, det, det var en det var en dum sak som jag på den tiden. Hade, tänkte jag kanske att en missil behövdes för att simulera vad som hände då i tornen, Men det behövdes absolut ingen missil. Nej. Det, var, det behövdes ingen, ingen Objekt som kraschar I, i tornet det skulle ju varit bara en Tre sekunders event va? Mm. Uh, Tre sekunder som, som ingen skulle kunna ha, ha filmat Eller vad som helst Det behövdes absolut ingenting som kraschar In i tornet ingen objekt Nej. Okay. Nej, de var ju bakom En rökeridå liksom, och de, de plockades Ju ner bakom den här rökeridån Som vilket Las Vegas kasino som helst man brukar säga att en sån sprängning kan man ju hantera och man kan göra den på ett sånt sätt. För det var väldigt viktigt också att inte några byggnader skulle skälpa liksom över New York. Utan man fick ju ha en rejält med laddningar i det så att det verkligen föll ner i sitt eget fotavtryck. Eller de här stora vet. Du vet Patrik, i september så tog jag fram några Små korta eh, påstående att det var, det var liksom några som sa, några tv-människor som sa, ah, it looks like a missile eller något sånt, Eller de, de, de, de, så det, det, det, det jag föll för det lite grann. Eh? Mm. Um, det var ju ingen missil alls de, de behövde inte någon missil Alls för att Simulera detta mm. Det var, det var, det, var ju, det var ju bara Det var ju bara Att täcka tonerna i rök Och så, och så sedan, nej, Bakom röken så du de ner är Extremt Extremt simple mm. <här> uh, Magic trick Extremt simpel. Mm. Jag tänkte fråga en till Det är Något som jag var lite konfunderad över det var ju det här med brandmännen. Alltså om det händer ett stort event så blir ju naturligt de närmaste brandstationerna kallade dit. Men brandmännen i September Clues var ju också med på det här. Men då kanske det finns andra brandmän som känner till de här stationerna. Eller att det inte fanns någon station där. Eller hur, hur har man lyckats lura de här? Eller är det via... Att de vill behålla sitt jobb. Att de inte går ut och säger någonting. Eh, Okej. Okay, okay, okay, okay. Brandmännen. The, the firefighters. Först och främst så måste ni veta att the, the fire corps of, nine, nine, of, of, of New York was tied en militär division. Det har alltid varit sedan början av Amerika. Um, men är inte vad vi tror, liksom... Uh, människor som... De är militärmänniskor. De, de är, militär de är, milit de är tied to i military. Så so, de, de, de har de samma... Uh, du vet, man kan inte... Mena, har någon soldat som har gått till Afghanistan någonsin äh, sagt att Nej, men detta kriget som jag, jag håller på att göra är en fake. Ingen soldat gör det. Han säger att äh, detta kriget som jag håller på att fakta är en fake. Äh, brandmän var... No firefighters were called to attend to the to a uh, demolition de bara drog ner tonerna det var ingen fire, de var, de, there was no fires at all det var, de var inga bränder att släcka en så so, då har jag också på kruvsforum uh, bevisat detta de har ju till och med vi har ju många bilder av the rubble the rubble efter uh, uh, the collapse och då då, finns det, då, finns det, då har jag bevisat, väldigt vetenskapligt faktiskt, att de har plockat in brandmän som går på The Rubble, men de är inte på den samma plan av, av The Rubble. Jag har gjort en gradient map bevis. Det, det är en sak som man kan göra på videoeditor. Alltså man, man ändrar på färgerna på en viss bild. Och så kan man visa att det är två lager. De har lagt på en grupp, en grupp brandmän. Ser ut som de står på The Rubble. Men om man gör gradient maps så ser man att de är inne på en helt annan plan. Ja, oh, men det måste ni se. det kan ju inte... Det är ju en audio... En <laughs> audio... Interview. Ni kan gå till... Ni kan gå till Close Forum to Heroic Firefighters. Det finns en thread som heter Heroic Firefighters. Och so på sida 3, så kan ni se den. Det uh, jag snackar om nu. Det är uppenbart... Att de har till och med fejkat The Rubble. Alltså att, att, att det var uh, Firefighter som gick, uh, gick runt på The Rubble. Mm. Nej men det är ju en del i det här liksom uh, det här kontrollerade eller de här uh, att, att uh, ha brandmän som är upprörda för deras kollegor har dött och anhöriga som är arga och för att deras eh, anhöriga har eh, dött i, i, i den här händelsen då för att och liksom förstärka eh, narrativet. Då. Men Bränd, brandmän, tänk... vad, vad, vad, vad kan brannmän... Vilken vilken klout har en brandman. till att eh, va, protestera? Brandmän är också soldater faktiskt. Ja ja. De, de blir väl... Eh... Typ Inför krigsrätt om de, om de kommer och de säger något som de inte skulle, kanske. Ja. Du, jag tänker på det också, Simon. För det var också en snägg grej jag kommer ihåg för det här med saker som har, har kristalliserat ut sig bättre i efterhand. Det var ju en del om att det skulle ha förekommit någon, någon sån här störningsutrustning för video kameror och, och, och telefoner och såna här grejer att man, att man skulle använda sig av det. Men det ja, var väl okej. inget som behövdes heller egentligen. Var, utan det... Nej, de, nej det, var, det var liksom på den tiden så tänkte jag att de hade gjort någon slags äh, äh, ja, någon slags apparat som, som stoppade video att fungera. Men, först och främst så Kom ihåg att i 2001 så var, så, så var det inte... Vi hade inte telefoner med video, um, videokapacitet. Menar, alla alla, alla, alla cellfons hade ingen videokapacitet. Så, så vi ska då tänka på att de människorna som på en morgonen gick runt i Manhattan hade... Hade vi videoapparater som Sony Handicam och sådana saker. Det, det var ju, det är lite underligt om, om många människor gick runt med Sony Handicam. Mm. Uh, det var bara det. på 60-talet när Kennedy blev skjuten som alla hade en kamera i <laughs> handen. Ja, ja, ska vi, ja. ja. <laughs> ska, vi inte, ska vi inte vika ifrån ämnet här. Men det, 30, det är ju, 30 ja. människor filmade <laughs> en som blev skjuten i huvudet. 1960 Ja. det? och Vi ska ju tro att det, det var en massa människor som, som lyckades massa oberoende amatörfilmare och, och som lyckades filma eh, 9-11 också då. För Det finns ju massa eh, oberoende eh, Hesarkani och bla bla bla mm. liksom. men, mm. men allt det där är ju Hollywood så. Nej så att jag menar om man om koka ner det här så, så är det precis som du säger här, att egentligen det är ju det är ju en, det är ju en väldigt enkel ett väldigt enkelt eh, upplägg. Och det vill man ju ha också då för att jag menar ju mindre ju enklare en, en sak är desto mindre saker Uh, finns det ju som kan gå fel då va desto mindre risker finns det det enda var väl det här med vädret då ja, men då kunde man ha lite olika versioner va Men så där på morgonen så, så hade man uh, stoppat uh, förmodligen building 7 va full med rökmaskiner och så mm. lät man dem spruta ut rök och, och uh, när uh, klockan var slagen då när det här skulle hända liksom klockan nio då och jag menar så säger är att, att dagen innan och, och mm. kvällen innan och så sådär så hade ju FEMA varit där va, och, och, och satt till att köra bort och spära av eh, neder ja, ja, okay. för neder det är ju en halvö liksom, så det är ju ganska lätt att, att spära av där så att, så att det inte finns några människor där som, som, som inte det, det ska ju, se Det var ju mm. officiellt, officiellt berättat att FEMA kom sitt 17 ja. Fena mm. det var strejk på tunnelbanan och massan så gick ta tunnelbana. Och det var strejk på tullbågen. Ja. Som någon som en en vän av, av mig skrev till mig han, han han skulle då ta tunnelbanan på den bågen och det var stängt. Mm. Krugan 7. Mm. Sju han och det skulle den ta den. det var redan stängt. Och och de det de, de, de var en, en um, det var en en sign, en plakat som sa uh, uh, den här stadsstaten är kvar för att stryka av strike, strike, of the strike. Mm. Jag, jag tänkte en invändning där. Um, Tror ni inte att rökmaskinerna behöver vara i själva tvillingtonen också? För jag är ju till exempel ute och flyger ballongen en del. Eller har varit och då är man ju väldigt vindberoende att ballongen åker ju dit vinden rör sig så att om vinden inte hade legat mot Tvillingtornen den dagen så hade det varit väldigt riskfyllt att bara skjuta ut rök från Building 7 som ligger väl en bit ifrån tonen. Mm. Ja men så kan det ju ha varit liksom. Jag menar tonen var ju utrymda så att man hade ju kunnat stoppa in äh, rökmaskiner i själva tornen mm. också. Det, jag tror det nästan det. man måste ha gjort det för att det är väldigt beroende ja. av vindriktning det här med vart röken sprider ja. sig ja. Ja. ja nej och sen så också jag tänkte på det här med för jag menar, det är också en grej i sanningskretsarna och det här med building 7 och att den rasar ju helt av sig själva och det har man gjort en en jättesak av som en bekräftelse mm. då på en konspiration va men eh, och det har ju du visat också att, att liksom bild, Building 7, det är ju ett, eh, alltså raset av Building 7, det är ju en Hollywood-konstruktion, det är också. Eh, kan man ju säga. Alltså, ja, as, det finns as, inga autentiska. Man kan visa att inga av de här rasen är autentiska här, här, här är berättelsen av varför World Trade Center 7 eh, störde och brinna Mm -hmm. För att World, World, Trade Center, World Trade Center 7 låg precis framför tornen, ja? 47, 47 etage, och ähm, den låg precis framför tornen. och... Ähm, ja, building 7 pratar de nu, eller? Building 7 ja. låg framför tornen precis, 8 adjacent adjacent adjacent mm. uh, rockfrontdoor syd sydsidan av world trade center 7 ehm um, controlled fire säger de. Huh? Och men men men det finns inga flam det finns inga flammor. Det finns bara jättemassa rök man kan se komma ut från world trade center 7 på på vissa uh, bilder. Och nu kommer ni till att säga, ja men Simon, är inte alla bilder falska? Nej, de behöver inte alla vara falska. För att vad de ville visa var att för att, för att människor som, som såg då, som äh, eyewitnesses, skulle sett att det kom ut jättemassa rök från sydsidan av World Trade Center 7 det är dokumenterat det finns små små uh, videos som visar att en enorm rök kommer ut från sydsidan av World Trade Center 7 rök, bara rök I, inte, inte flammer ja, ha, men haha, vadå varför, varför skulle den vad, vad säger de varför tog den, varför, varför blev det blev det eld i World Trade Center 7 jo de säger att det var debris, det var, det var små, små bitar som föll ut från tornen som ut av uh, som kraschade in i World Trade Center 7 och gjorde så att det blev en eld för att uh, diesel tanks i World Trade Center 7 called fire. Alltså diesel tanks som, som är de som, som, som, som, som, som brukar för att elda under vintern den, detta tornet. Mm. Det ska vi tro på. Ja, vi ska tro på det. Och okej, okay, så då, då börjar jag brinna i World Trade Center 7. 7. World Trade Center 7. Eh, var, det har kommit ut från World Trade Center 7 jättemassa rök hela hela dag hela morgonen så det var det var det var där de hade de smoktsmässvite de smoktsmässvites de smoktsmässvites were placed in World Trade Center 7. Var var de var var de från en slags byggnad? Jo de var de New York Center of CIA of FBI and the um, uh, security center of uh, the mayor Rudolf Giuliani. Alltså det, det var en absolut governmental building som de, de kunde leka med. Mm. Men sen okay. är det ju så också vi behöver inte klura ut exakt hur de gjorde i varje minsta detalj för att kunna konstatera att det här ja, att liksom jag menar visst man kan ha, man kan ha blandat uh, autentiska bilder med fake bilder men vi kan ju se det liksom att, att de här, det här bildmaterialet innehåller ju så mycket anomalier och konstigheter va? och just det här upplägget med att och, och man, man kan ju se på det finns några få bilder de är ju svåra att hitta nu men, men där man ser hur hela Nedermanhattan är fullständigt inkapslat i rök den här dagen. Och, det vill, och de bilderna är lite svåra att ta men För det vill man väl inte att det ska vara så tydligt. Hur mycket rök man pumpar ut. Va? För då är det väldigt konstigt att man, att man kunde se de här planen flyga in i byggnaderna. Men Patrik, kan, ja. kan du förklara mig varför uh, Tower 7 började brinna? Nej, jag kan inte förklara det. Uh, och, jag kan, jag, och jag kan inte säga att, att jag... Men, men jag, jag, jag har ju tittat på dina filmer och de analyser du har gjort till exempel av när Bilding 7 rasade och då kan jag ju se att de, de, alltså det ser ju väldigt konstigt ut liksom, för den rasar ju lite på olika sätt i olika eh, filmstjänster sätt träva. Ja. Alltså, jag har ju ser Sen... de olika bilderna när den rasar mm. de, de... Man ser ju sidorna av uh, den här uh, Building 7 mm. uh, kommer ner på olika sätt och olika håll. Så det, det, är, det är också det är också uh, studio made uh, imagery. Mm. Men, men saken det, det, det är denna det är som verk i verkligheten hände, menar jag är att de, World Trade Center 7 varför sa de att den, den, den gick ner klockan 17.20? Äh, eftermiddagen. Jo, för att då hade den slutat. Det behövdes inte mer rök. Så den hade slutat sin rök. Och, mm. och, och, och då fick den föra ner. Ja, det kan ha varit så, ja. Där, viktigt, där, men, men som sagt, ja, Martin. Där är väl också det här med den uh, bildningseven i, i många sannings uh, Kretsar lyfter de ju fram den här reporten som uh, sa att bildning serven har just fallen och så hade hon en bakgrund i sin studio där, där byggnaden ja. fortfarande fanns kvar då. Och då pekar ja. man på det här. Titta, titta, hon säger att den har fallit innan den gör det. Men då, då yeah. det de inte räknar med då är att den där reporten sitter ju som alla på, eller många i en studio där det finns uh, möjlighet att visa vilken bakgrund man vill. Ja, jag har också bevisat att den bakgrunden när Hon När BBC-kvinnan sitter Är den samma som en annan eh, video Av en annan gubbe Som skulle varit egentligen där i menar, det, är, det, det är så många saker Som, som man kan eh, visa Att det var en fullständigt eh, Regisserad film bara mm. Och det med det är det här med Building 7 också, jag tänker på det, det har ju blivit lite nyckeln, symbolen, ikonen för den här eh, konspirationsteorin då om att det var ett inside jobba. Det blir lite bekräftande på så här att vi ska kunna titta på bilderna och så ska vi kunna lösa gåtan. Men vi ska se hur den här rapporten står och säger att, att nu har eh, Building 7 rasat fast den inte har gjort det då och sen så gör den det då va? Så med, det där är ju en konstruktion för att, att låsa oss vid det här uh, idén, uh, konspirationen och tänkandet att, att bildmaterialet är autentiskt då. Det var bara det att de missade lite i synkningen där då, att hon, hon sa det där lite för tidigt och innan de faktiskt sprängde den då. Ja men det var, väl, det var ganska klumpigt i alla fall. Ja. Jo, jag bara försöker liksom få lyssnarna att komma in och liksom se de här grejerna för det Tyvärr är det väldigt få som, som fortfarande har förstått det här, vad jag kan se att, att liksom det, blir, det här med Billig Det är bara ytterligare liksom en, en morot jo, det var den, här en kvinna, den här kvinnan, den här kvinnan den här BBC BBC-reporter som heter Jane Stanley sitt, står då framför en bakgrund där World Trade Center 7 står fortfarande och säger det uh, att det har skollapt. Och det blev en jättestor sak i England. Jag har, har, har gått då på uh, uh, websites i England som säger What the fuck? BBC please uh, honey, please explain. Det de, de var det var en jättestor uh, outrage av den saken. Ni oh, de kanske inte be detta. Men, jo, jo, men jag och Martin har pratat om det. Enorma mängder av kommentarer ja. som sa, tell us, what, tell us the truth. Så, mm. men, men det är inte lätt till någonting. Nej. Uh, trots att här, människor har, jag, har, har uppfattat ja. det. Jag tänker på det, så för att komma vidare lite här. Jag menar, om vi bara håller oss till vad, vad vi liksom... Mm vad vi kan se och förstå av detta och lite sådär och Ockhams rakblad va? och för att citera den gode tyck och bra va? han sa att sanningen språkar enkelt mm. och om vi liksom slutar oss till vad vi vet från de fantastiska analyserna som du har gjort så kan man ju bara säga så ja man fyllde man såg till att avfolka spärra av nere man hatten man fyllde det med rök när det var tillräckligt mycket rök och, och man såg till att det skulle vara tillräckligt mycket klockan nio då så körde man eh, skräckfilmen på tv då, det här terrorattentatet och sen så någon gång under dagen så, så drog man ner de här byggnaderna. Bakord, det var ingen som såg den, den, den faktiska händelsen. Då, utan allt, allt vi har sett på de här filmerna, då det är, är Hollywoodkonstruktion. Men om vi går vidare då till alla de här eh, människorna som har, sig, har omkommit i den här katastrofen och alla bilder på dem och de här memorial sitten och så vidare. Vad, vad, mm. vad har du? För ni har ju tittat, ni tittar ju väldigt mycket. Du tittar ju väldigt mycket på det också. Ja, visst. Det... I många månader. Ja. Och det finns ju, alla bilder är, ser ju väldigt uh, konstiga ut. Mm. Och um, det finns ju bilder som man, man, man ser att de är photoshopade. Och, och det var ju en, en, lång, en lång stund vi tittar på alla bilder. Det finns väl till och, och... med Alex Jones bland de omkomna av fönarna, Ja det, finns, ja, det finns en Alex Jones-figur uh, mm, som nice. ser ut precis som Alex Jones. Uh, men inte bara det. Det finns fyra-fem um, uh, människor som skulle ha omkommit i tornen som liknade väldigt mycket andra Truders av den eleven. Uh, men um, saken är om, om um, att. Um, The world Trade Center 7 Ja, det, det, det, var, det var ju det, det var ju så att den, den, den föll ner då På kvällen Varför skulle du falla ner på kvällen? Var, varför skulle du Jo, vet ni hur, Egentligen hur många Buildings Fell down that day Or were Completely Destruct um, um, det var nio, nio, nio buildings. Nio, nio! Om ni går till Wikipedia och tittar på September September 11 attack så säger Wikipedia att det var faktiskt nio olika byggnader nio byggnader som föll ner. Mm. Eh, och, i den, och i den officiella versionen då så skulle detta ha eh, åstadkommits av två plan. Mm. Och i, och, och i konspirationsversionen då, så skulle de ha i smyg då äh, ap apterat äh, dynamit i alla de här byggnaderna då, och, och plockat ja. ner dem när, det, och, det var, och alltså, en massa det var... människor skulle ha dött som en konsekvens av det. Då. Ja. Ingen av de versionerna är ju särskilt rimlig då. Mm. Nej, men men, men, men kanske och undrar, vad säger jag nu? Nio? Nio byggnader? Jo, ni kan gå till Wikipedia. See, at Tom um, Schriever, so here, the two um, towers, one and two, and the world trade Center sent to seven, three through seven, also the three, four, five, six, six seven collapsed, then there were Nicholas uh, Church, the one, oh, oh, <laughs> Greek Orthodox Church, som blev krossad um, The Marriott Hotel och det Deutsche Bank som, som inte, inte föll ner precis den dagen men den blev uh, den, den var så fruktansvärt förstörd så de låg ner några år efter så nio nio byggnader skulle då ha blivit bli förstörda av två plan mm. av två flygplan Nej, det, det köper man ju inte. Och, men, och, och det är ju därför också. Köper du det? Jo, det är ju tyvärr rätt många som köper det, men då får man ju vara riktigt eh, avstängd i hjärnan. Och, och de som inte är riktigt så avstängda då, de kan ju köpa någon av de här konspirationsversionerna då, som, som ju slår som förutsätter att bildmaterialet var verkligt och att 3000 människor eh, verkligen dog då. Men en sån här grej som också blir så märkligt i, i, i det scenariot då med det här med eh, 3000 döda. Det är ju det att eh, om det verkligen hade varit så eh, då jag vet inte hur många. Jag menar det blir väl dubbelt så många anhöriga och lite till då släktingar och så vidare va? och, och varje gång de har en sån här memorial day. För 9-11, då är det ju inte så himla många som dyker upp. Alltså. Nej! Och det är ju ganska märkligt. Och sen också då var att om det verkligen hade varit så att, att Bush och grabbarna som jag säger ibland mm. hade, hade gjort den här grejen och, och gjort den att, att det var ett inside jobba. Jag vet inte, vad fan, de hade, inte kunnat, de hade inte kunnat visa sig offentligt. De hade ju fått fly i USA liksom, och, och, och mm. byta identitet och bo på någon ö. Liksom om de, om de skulle kunna Så det, det är ju så Alltså det är så löjligt Båda de här varianterna Liksom är ju lika dumma då mm. eh, att, att man skulle kunna Genomföra något sånt då Eller att ja Nej så mm. Det, mm. Nej. Very very silly mm. ja, En, en Nej, sak så... jag, jag tänker ja. på är ju det här att äh, Många fastnar ju för sådana Som säger äh, saker som Passar in i deras tidigare narrativ jag, jag minns att jag, jag, mycket inne, jag var i en county had period så alltså då är man, tänker man att det är väldigt dåligt att det kommer så mycket människor hit och så, och så begår en massa våldstod Så då var det en politiker i Holland som heter Schett Wilders och han gjorde en film som heter Fittna där han bland annat har med lite klipp från 9-11 och så är det någon som ringer från tornet där, oh please come help me, I'm burning up och så, och så satt man och nästan fällde tårar över det och så kände ilska, fan, de ska få så de, de verkligen skapar det här men sen så när man kommer över den biten så kommer ju andra eh, narrativ då att man förstår att det, det kanske inte är muslimerna som har eller ligger bakom att det är så mycket invandring till västeuropeiska länder man kommer på att det kanske är, finns några andra som håller på med det Ja, men då har vi ju till exempel Christopher Bollin som jag var inne på ett tag också då. Med det här Dancing Israelis och då är det ju någonting som passar in i det nya narrativet man har fått då, att Jävlar, han säger någonting som bekräftar det jag redan vet och därför så tror jag på det andra han säger också. Och det är lite rolig historia, jag har inte berättat den i radion att vi har ju haft honom som föreläsare. Så mm. hade vi lite middag efteråt. Så passade jag på att fråga. För då hade jag precis på att titta på det här med September Close. Så berättade jag den teorin för honom så här. Ah, men vi var ju där liksom. Vi känner ju folk, sa han. E och så förstod han väl att jag skulle stå på. Men så Ja, ah, Martin, du är, du är någonting på spåren där kanske. E och så liksom var det inget mer med det. Och sen så har han ju inte ändrat sin teori när han pratar offentligt och sånt efter det. Så att han. Han är medveten om, om det här men väljer att inte titta något mer på det. Det kan jag säga. Mm. Ja, ja, det är Kristoffer Bollin. Kristoffer Bollin säger ju att han, han har blivit... Ja, det, det, det, det är så många av de här äh, famous truders som berättar hur de är... Äh, Ja men förföljda Och så vidare jag, jag, jag, jag säger Jag säger aldrig att jag är förföljd Ingenting konstigt har hänt med mig men Ingen har förföljt mig Faktiskt alla dessa år mm. och jag försöker... ja, men Det är väl också en sån att grej Man vill skapa rädsla liksom, Att man ska känna att ja, men äh, till det här med 9 Och gräv inte det och så vidare. det är, det är otäktiga, farliga grejer Ska man inte göra Mm. Och det här med relationer Klart. också för att jag, jag var ju lite i kontakt med Jan Gillberg, han gick ut tyvärr bort nu för några år sedan men han höll ju på, länge på med en tidning som heter DSM som utmanar mycket av det, det normala narrativet och så hade jag skrivit en sån här artikel som ännu inte har publicerat någon alternativ, jag trots att jag har skickat den till ganska många. Men de tycker det it's too off there. Så skickar jag den till honom också då. Ja, för i början så sa jag. Ja men jag har skrivit en artikel om 9-11. Skulle inte det vara intressant? Så här, jo, ja men skicka över den så ska jag titta på den. Så fick jag så svar. Och sen då. Nej men nej, jag kan inte publicera den. Du, du vet att jag har haft Christoffer Bolling boendes här hos mig. Liksom. Och han är en jättefin människa och sånt. Så att när det, man skapar så här sociala band. Som gör att man inte kan ifrågasätta det som den personen säger sen det är så man jobbar som, mm. som en sån här <laughs> truther så mm. Mm. Mm. ja men jag, jag har jag har ju jag har ju inbjudit eh, mer en eh, 20-30 människor till mitt hus som, som, som liksom jag har inbjudit många människor under dessa år från hela världen de har kommit hit och träffat mig face to face. Och ja, som regel har det varit fint. Bara tre bara tre stycken av dem visade sig vara uh, uh, chills. Som jag kan säga. För att uh, de, de, de, när de åkte tillbaka till deras hem så skrev de uh, hemska saker om, om oss. Så, nej det är en spännande Spännande sak Spännande Jag, jag har levt ett spännande liv i De här sista åren faktiskt mm. Och de, de, de har, Jag har bara tre stycken Av alla de här 25 människorna Som jag har inbjudit till mitt hus Har visat sig vara Konstiga Och det var en fransk man, En svensk en amerikansk. Uh, som, som efter de hade varit här så åkte de hem och skrev att Åh, uh, Simon, Schack och hans vän Max uh, de, är, de är barnsliga uh, Joter och så vidare. Mm. Mm, det tror jag lite dör på det här att uh Truthers skulle få dö på lite mystiska sätt. För det finns ju ganska många sådana historier då Och då blir de martyrar och så tror människor på att det de har sagt måste vara någon slags sanning. Då, eftersom de tror livet av de här personerna. Men mm. vi vet ju sen till exempel din undersökning av Challenger och Lyckans besättningsmedlemmar Att man kan mycket väl skapa ett nytt liv efter man har varit i rampljuset. Någon annanstans. Man <laughs> behöver till och med inte byta namn ibland. Då. Sen så kanske vissa gör Nej. det. Men... Man behöver inte byta namn. Men bara för att gå tillbaka till de här tre stycken som var lite konstiga ganske. Den ena var en fransman som visade sig han, var... han jobbade för franska helikopter han, säljde, han sålde helikopter till, no, till, någon, till, till den norska militären. Han, han, det var det han gjorde. Han jobbade för um, franska, uh, de franska de, de, de som säger att de sänder raket till rymden. Och um, han kom två gånger här på här smået. Sen var det den uh, svenska killen som faktiskt var en. en jag, jag, jag, han var en member av min forum i, i många månader. Och jag, jag, jag tyckte att han var okej. Okay. Och så kommer han hälsa på mig. Och så visade det sig att han var också. Han jobbade för uh, svenska militären. Och det fick jag veta genom hans fru som, han, som, som sa det till mig sen var det en tredje som var fantastisk <laughs> han kom från Long Island, New York um, och uh, sa att han hade varit en butler för the Rothschild family mm. Mm. Han, kom, han kom med två gåvor en gåva var en, en, en jättestor bok av Roy Lichtenstein som är liksom den, den mest kända efter Andy Warhol och i det i, i första sidan av boken så so, så so är så so är den så so, så so, so skriver uh, um, the, the wife of Roald som fortfarande levande, som lever skrev oh this is for the amazing art of September Clues. så so, jag fick den mm här -hmm. ytterst stora boken Roald Sjöstedt. Och en, en, den andra gåvan var en 250 dollar whiskyflaska. Och den där, um, gubben som var gay, uh, han, han, han stannade här i flera dagar. Och um, varför hade jag inbjudit honom? Jo, för att han hade skrivit jättefina artiklar om de om victim, falska, falska, falska victims. Och victims drev det. Han, han skrev jättebra. Han var fantastiskt bra skrivent. Så jag har haft alltså. Av alla mina 25 gäster. Har, har jag haft tre stycken. Som jobbade för. Evidently. For, for the system. Det sant. De var. De var med, jobbade för militär. Eller vad som helst. Så. så det, det, det, det kräver... jag, jag, jag tror jag har varit väldigt uh, modig faktiskt att bjuda in så många människor. Mm. Ja, ja alltså det, är, Men den, den svenska killen är lite mer nyfiken på. Var han innan du bjöd ner oss eller och, uh, Den svenska han... killen kallar han kallar de för Donald Duck på den forum. Men sen så so, so, so, hans e verkliga namn var Åh gud, vad var det nu? Han skulle ha varit då en ex uh, ex-singer of a band that came last in the Eurovision contest in uh, 19-something. Okej? Okay? Han, han var en musiker då. Och han hade också jobbat med formlätt, precis som mig. Och han var, så han var en musiker som mig. Han hade jobbat med folk form som mig. Och, och så vidare. Det, det, det verkar som att han hade blivit byggt upp för att jag skulle liksom bli vän med honom. Okej? Okay? Mm. Så kommer han hit. Så kom han hit med sin fru också. Hon blev vän med mig. Sen, sen bjöd han in mig en annan gång. Så, kom han, så åkte han ner igen i Italien. Men då var han uppe i, i Tuscany, Tuscany, Och var i en, en slags svensk eh, turistresort med massa sauna och fina saker. Men, men då, då upptäckte jag att det var det var en plats där militärmänniskor var inbjudna från Sverige. Äh, äh, och äh, att liksom... Uh, enjoy the Italian summer uh, Så so, uh, i, i det sammanhanget så, så åkte jag upp dit Och var med honom och hans fru Och hans fru sa att uh, Ja På den, den, den tidspunkt hans uh, fru Hans fru sa att Ja Det, det var ju det var ju Ja för att jag frågade Frågade, frågade om, om vem som har det som finansierats eller gett mig lite pengar, ja det är det är inte det är inte min min man som som gav dem pengar. Okej anyway det blev så klart för mig att han var en en chill en militär man som och eh, så, samma var för en fransbännen och samma var för eh, amerikanska. Väldigt intressanta eh, parenteser av mitt liv. Mm. Intressant att säga att han är militärmänniska. För att det, ja, vi har haft så här, sanningshöka kretsar här så är det ju två stycken militära som åker runt. Och liksom ska samla in folk som och, och börja tänka lite mer fritt. Och så, ja, ah, kom, vi ska liksom sätta soppåsar över fartkameror och kartlägga av alla eh, antenner. Och vi är ett gäng som är ungefär 300 personer inom militären. Eh, som, som liksom när tidpunkten är rätt så ska vi slå till och sådär. Och så kommer det ut också i alternativa kretsar. Och mainstream media, SVT och Aftonbladet och så här, de är helt totalt tysta om det där. Man tänker ju att det här är ju precis det de har letat efter. Liksom vilket, vilket mm. skopa alltså. Men det är helt knäpptyst. Men, men du, nu, nu kommer jag ihåg nu kommer jag ihåg, han, han svensken som kom här han hette, han hette Kino Mariano, som är till det heter i Och Kino Mariano skulle då vara varit en en del av en grupp som kom sist i Eurovision Contest i 1980 something um, Kino Mariano heter han. och jag har, jag, jag har liksom tittat, försökt hitta hitta några saker på internet om honom, det fin finns ingenting om Kino Mariano ehm um, men vad, vad, vad som hände var att han, var, han blev då en, en administrator av min forum faktiskt. För jag tror jag, jag trodde så mycket på honom på den tiden. Och, och vad, vad var det han sa i hans e-mails? Simon, vi måste göra en September Cruise shop under under, tornerna, under i, i Manhattan. Vi måste öppna en shop av, av September -klus. Och jag, jag håller på nu och göra en massa pengar med en ny, um, en ny business som säger kläder. Och uh, jag kommer till att bli miljonär snart. Och, och då kan jag öppna en, en shop för dig. <laughs> det var vad han höll på med. Han höll på med... Ja, jag, jag, jag var så dum att jag följde med. Jag trodde det var lite kritikerarna på den tiden. Jag menar, förstår ni... Hur många saker jag har gått igenom i de här åren. Uh, mm. det, det, han är ju såklart en skill. Vet du vad skill betyder? Uh, kära lyssnare. Vet du, Vet du vad skill betyder? om du lyssnar mm. så kommer de inte att svara. Nej. <laughs> Frågar du oss mm. så är det väl någon som medvetet uh, ljuger mot betalning. Och utger sig för att vara någon som uh, vill berätta sanningen. Och får mm. sanningen komma fram mm. Nej men så, så Jag har ju jag, jag bara, bara Viftat bort de här sakerna Från, från mitt min, min, min, Minne det, det var ju Jag har ju varit så glad Att de flesta människorna Som kommit hit har varit jättegoda människor. Men de här tre stycken Som jag har berättat om eh, i, Ja I de sista minuterna var absolut sända till mig för att göra någonting med min... För att försöka... Jag vet inte. Det de, de, de, de kan ju inte vara annat än att de ville... Ja. Var, var det, det, väl, ja. Ja. Ja, det. Var, var det kanske därför vill... du inte svarade på mitt mejl? För det kanske var strax innan um, du träffade honom då som jag bjöd ner dig till Göteborg och du inte svarade. 2016 och sen så fick du kontakt med, med Patrik 2017 för han började skriva lite på Klusforum och fick din uppmärksamhet och då skrev jag med mail till dig och, och då kommer jag ihåg att du grabbar jag måste fråga, vad betyder det här BR som ni skriver av alla mejl det är liksom bara så här, helt best regards men, ja, men så, ah, ja. då, vad gjorde jag då som, som en konspiracitet <snip> som jag är <snip> då tittade jag upp vad, vad är fan, vad betyder BR va? i Sverige och då hittade jag polis eh, polis som uh, hade BR skrev på dem och då tänkte jag, åh fan de här som är militärmänniskor Ja, det, det, är så det är det är, en är är, är rolig memory. Ja. <skratt> ja <skratt> man, men man kan man ju förstå det. att du blir lite misstänksam efter allt du har varit med om då. Att det, det finns väldigt människor som är utsända för att försöka få dig ur balans eller ur rubbning på olika sätt så att, du, så att forumet inte kan vara kvar och, och, och så. Ja. Jag har varit utsatt för olika saker Men jag, jag har tagit med ro det, det har inte varit något traumatiskt Men, men, men jag måste ju liksom ibland berätta det här Om sakerna som har hänt mm. och, och till och med om det som hände i maj nästa, förra året En kille som kom hit med sin flicka Och så kom 25 polismän Eh, eh, snart efterpå för att de, de gledde med varandra och då kom 25 polismän hit i mitt hus och fotograferade hela mitt hus tog, tog min computer min cellphone for no reason at all och, och jag fick vänta en månad för att de gav tillbaka mina, mina saker och, och han killen som kom hit var en, en kille som kom under min um, uh, birthday va? det var, det var my, my birthday han kom hit under min födelsedag och sa, oh, Simon uh, uh, jag, jag har blivit kastad ut av mitt hus, kan du, kan, kan, kan du husa mig i ditt hus för några, för några stund då sa jag, ja jag, jag som är så vänlig och, Okej, okay, så kom han hit med sin flickvän från Sardinien. Och så började de gräla med varandra. Och gräla och gräla och gräla. Och, och, och så, så skulle det, det skulle så hända att flickvännen gick till polisen och sa att um, my boyfriend is threatening me with death. Ja? Och då kom 25 polismän till mitt hus. Och, och, och ransacked. Och gick runt i hela huset och fotograferade. Och <laughs> så, så så försvann allting men, men de tog alltså min computer och min telefon. Va, va, vad, vad ska jag tänka om, om detta? Ja det är väl ganska uppenbart att de äh, Den här flickvännen och, och pojken de, de skapade ju en situation som skulle ge polisen En förevändning att göra en rassie i ditt hem liksom Och oh. så hade de velat hoppas att hitta någonting Som de kunde... Uh, som de kunde sätta dit dig för liksom. Men det gjorde de ja, inte då för, Ja, för att du vet han är um, Eros heter han heter Eros. Eros akolla akolla akolla. Det tror jag namn i det svenska för det är inte akolla um, um, glue. Uh, aclu, glue. Uh, Eros akolla uh, han varje varje dag gjorde Någonting som, som irriterade mig. Han, han sa att Nu har jag, förlåt Jag har uh, gjort sönder En En sak i ditt badrum Och sen kom han ner Och så gjorde han sönder en kopp Som jag älskade för det var Cruz Forum-koppen Forum. <här> han, han, han kom i koppen Och sa Förlåt Simon, det här är, det är En jag älskade kopp Och så föll den ner på marken och, och, och, och gick i fyller Ja och, och, så, och så satt så satte han sina kläder i i, i tvättmaskinen med enormt många, mycket um, såp. Och, och jag menar, varje dag gjorde han någonting så, som gjorde att jag blev mer och mer irriterad. Mm. Jag menar försökte provocera det och få det i balans liksom och skapa ja. något bråk. Ja, oh, nej det Nej är... men jag bara berättade det här Det kanske är lite jobbigt för lyssnarna Om mina egna experiences Jag är väldigt positiv Jag, jag tror att uh, ingenting kommer till att hända till mig Men, men detta har hänt Detta har mm. hänt det, det, det, det, det finns ju då... Uh, det antyder till att någon vill faktiskt liksom förnedra min, min, mitt, mitt sinne. Ja, men det är väl inte så konstigt heller för att jag menar, det är det som det här har lett vidare till. Jag menar, du började ju nysta i, i äh, 9-11 då. Och sen så ledde ju det vidare till NASA. Och då kunde du konstatera att NASA är ju inte mer eh, verkligt än eh, 9-11 då. Och sen så har det ju lett vidare till massa andra saker. Och det har ju. Och, och jag menar, det, det som har rullat upp sig de senaste ja, decennierna om man vill säga. Och det, det är ju liksom det att vi, vi lever i en jättestor Platon-grott. Va? Huh. Och, och om vi ska Knyta tillbaka till den här eh, Filmen som jag tycker alla ska se Den här BBC news eh, Newsbenders så mm. tror han säger någon gång i den filmen Att eh, News is the most elevated form Of fiction Och det stämmer <laughs> ju väldigt bra ja. då Men det en annan sak som, som ju också det här har, har Rullat upp då så småningom, det är ju det att det är inte bara news som är the most elevated form of fiction, utan vi har ju någonting också som kallas för science fiction. Och det är science. Science är fiction i väldigt stor, alltså det är inte riktig vetenskap. Man följer, man har inte följt den vetenskapliga metoden, man har Hittat på saker och ting och, och, och, och påstått att man har vetenskapliga belägg. Man, man har liksom bara fuskat och hittat på inom vetenskapen. Och, och det är ju någonting som som, vi, som du har visat. Det är ju någonting som sträcker sig ända tillbaka till, till 1600-talet. Och den kopernikanska modellen som ju inte har någonting. Vetenskapligt för sig, Men sen så har ju detta Fortsatt och på, på 1800-talet så, så lyckades Man vränga till medicinen Med det här med germ theory Och sådana saker och Sen så på 1900-talet så har man ju Liksom, vad ska man säga Gått all in inom vetenskapen Och vänt upp och ner På fysiken Och så vidare va Så att, ja, men det här har ju lett till väldigt mycket saker som, som ju är viktiga för, för hela mänskligheten för så här är det, det här är ingen, ingen bra situation vi befinner oss i nu när, när vi lever egentligen i en stor illusion eller en, en stor konstruerad religion, var en falsk religion som man har verkligen byggt upp mest av under 1900-talet då med hjälp av media man har tagit, tagit över utbildning och så vidare då, och kunnat få den här illusionen eller falska religionen att växa och sen så har vi då precis som i tidigare religioner så har vi våra helgon va vi har eh, Julianne Scharnes som du nämnde tidigare och Edward Snowden och vi har eh, Newton och Einstein och Kepler och, och Feynman Och så vidare och så, och så kommer det liksom då I sociala medier så kommer det lite Fina eh, citat Liksom tänkvärda ord va, Som de här människorna ska ha sagt Men jag är inte så säker på <laughs> Att det är Vad de sagt Pat de alla gånger Pat va? Men vi har liksom Pat det, det är en religion Ja varsågod Simon Patrik, du du nämnde science fiction Science fiction det är ju det som de baserar allting på ja, men Jules Verne ni, ni känner Jules Verne va? Jules Verne, en fransk science fiction author Han skrev i 1850 ungefär Ja, 1800-talet Så skrev han att det behövs För att få ett raket upp i rymden Så måste det åka i 11 km per sekund 11 sekund är precis vad som NASA säger nu. NASA säger detsamma. Ja men hur kunde Kjell Wern veta i 1850 att man behövde åka 11 km sekund för att få ett raket upp ur, ur, ur, ur, ur i rymden. Va? Bara tänk på det. Ska, ska, vi, ska vi tro att Kjell var en slags Nostradamus han Ja, det är ju det är kanske så du ska tänka Att han var en så duktig Science fiction författare att han, kunde, att han kunde förstå liksom hur Vad man egentligen behövde Långt före sin tid Eller så att säga eller man... Men det är ju så Jag menar, Och elva, nummer 11 elva, Nummer 11 är, är ju Många människor ja, ja, det, det, Många det är människor har ju kontaktat. förstått Vad elva betyder ja. Ja. <laughs> ja, nej men, men det är ju så under 1900-talet liksom så har man ju gjort oss då eller, eller västvärlden eller jag egentligen till verklighetsanalfabeter. Vi, vi, vi klarar inte av längre att, att, att förstå vad som är, är sanning och bullshit va. man skulle kunna säga det är att 9-11 är ju den största en av de största bekräftelserna på detta. Att vi verkligen är verklighetsanalfabeter. Eftersom mm. det här liksom som man säger har hänt. Och som man visar på bilder och påstår har hänt. Det är ju omöjligt. Det är fysiskt omöjligt. Fysiskt att omöjligt. exempelvis ett plan försvinner in i en stål- och betongbyggnad på det sättet. Det går inte. Men, men eftersom vi är verklighetsanalfabeter då. I den här världen så kan vi liksom inte se det och ta i tur med det och acceptera det utan för att det skulle ställa så mycket annat på, på huvudet va. Så det, det gör vi inte utan. det, Nej, det, men, men, det men det blir ju väldigt frustrerande för oss att, att prata med människor. Det är exempel som du när du pratar med mina bröder. Jag menar jag pratar inte med mina bröder mer för att de, de, de, de, de är de. jag, jag bara för andra för andra Men du pratar med dina bröder, va? Vad säger de om, om detta? Nej, jag gör inte det så mycket längre, Simon. Det har blivit väldigt tyst sedan den här eh, coronacirkusen och jag har försökt eh, råda dem att inte eh, injicera eh, giftiga kemikalier. Sig, mm. Mm. Då, då, då tog det slut liksom. För att, ja, men Det är ju det som, som det här har, har lett fram till då Att vi mm. som sagt vi, vi är verklighetsanalfabeter Och vi är styrda av, av media och propaganda Och att om någonting upprepas tillräckligt många gånger i olika medier och, och, och det som vi tror är och ser som auktoriteter då. Mm. Så gör vi eh, det som sägs då. Mm. Och eh, det här var ju en sak. Och, och jag menar det som sagt vi befinner oss i en, en, en, en farlig situation. För att den här propagandan. Den eh, används ju för att genomföra en väldigt mörk agenda och det är ju liksom det här med, med ja, det här man pratar om agenda 2030 de här grejerna, att man vill liksom få in eh, folk i städer och man vill eh, få bort eh, vettiga födoämnen och så vidare och sen så använder man ju då de här illusionerna vi tror på som ett verktyg för att åstadkomma detta 9-11 till exempel, det använder man ju då för att kunna dra igång eh, lite mer krig. Och, och det var ju inga problem då när hela, både USA och hela världen blev chockade av den här händelsen man hade skapat då. Och sen så genomförde man ju, fick man ju igenom massa lagar som eh, ja, ja. ytterligare begränsade människors friheter mm, och yttrandefrihet mm, mm. och så vidare. Va? Och The nu battery, så använde man ju... The Patriot Act Ja, Patriot Act ja. mm. Och nu så använder man ju den här Virusillusionen då Dels så har man ju kunnat, har man ju nu fiftat eh, Mängder med människor Med de här mm. eh, Corona-injektionerna Och nu så, jag vet inte hur man gör om, om man håller på med sånt i andra länder Men nu håller man ju på att ge sig på köttproduktionen då i Sverige med det här som förevändning nu så, nu så är det svinpest då, och sen så ska man ju få bort den här allmansrätten som alltid har funnits i Sverige då att människor får röra sig fritt i naturen för nu har man sagt att jättestora områden är infekterade av svinpest va? så där får inga <skratt> människor vara nu har man liksom börjat med det här i Sverige då, att nu Nej. är det att vi får vara i naturen för där är det svinpest Nej. Ja Nej. och så stod det i nyheterna Jag vet inte om det stämmer Men det, det mm. står ju på SVT nyheter Att man ska nödslakta <laughs> eh, Massa grisar då För den här okay. eh, svinpesten. Vet, vet du vad jag läste idag? Jag läste någonstans idag Att eh, i Tyskland Så så, har de, så tar de bort kött Från skolorna mm. ja, Från skol Vad heter det? Skol Men, men, men De tar budget Från skol Matsalen Ja, från matsalarna ja. Nej, visst, Mats Jag, jag visste, det förekommer här också Jag hörde en En, en kompis eh, Jag hörde en, en kille som hade börjat I gymnasiet Uh, nu och på den gymnasieskolan så serverar de bara vegetariskt i uh, motsatsen. Oh, de har också tagit tagt oh, från menyn. Oh, och och sen, uh, sen är det fröjoljer ja. allt matfett också då eller så? Som lite uh, lök på laxen? Ja precis lök på laxen. Ja, jag tror att faktiskt att, jag menar när man tittar på det här med med vad det är som egentligen har hänt med oss då under de här senaste decennierna varför människor har blivit, det har blivit väldigt mycket övervikt va? och i USA så har man ju haft en fullständig explosion av övervikt och det tror jag har väldigt mycket att göra med de här växtoljorna att det är väldigt mycket de som sätter metabolismen ur spel va Mm. Och visst, socker och, och, och, och kolhydrater är ju också en stor bidragande orsak. Va? Men, men de här växtoljerna, de är så för att de, de liksom anrikas i kroppen. Va? Och, och är ett väldigt dåligt fett för oss. Det är riktigt skadligt med, med alla de här växtoljerna. Och det har man gjort då till... till det absolut vanligaste matfettet nu så är det de här växtoljerna. Och så var det ju inte historiskt, alltså på, på ja, fram till 50- och 60-talet så var det ju liksom eh, smör och, och vad hette det? ister och sådana här saker. Eh, kokosolja och sådär. Men sen så börjar man ju då med de här, jag ska inte säga växtoljerna, jag ska säga fröoljerna är de eh, lurigaste och farligaste. Liksom. Mm, och man ändrar och de har ju nästan allting då. Man ändrar till och med definitionen på olika maträtter som den här majonnäsen. Det, det står ju att den är till originalrecept från 1947 och så kollar man då när man vad det fanns i majonnäs innan 1947 så var det ju smör, ägg och grädde var väl huvudingredienserna huvudingre men sedan 1947 så är det rapsolja eller någon här fröolja och de har man ändrat eh, äkta, nu, nu får det bara heta äkta majonnäs om det innehåller de här fröoljerna då så det är lite ja, spännande men, de vill ju de, vill, de, de, de, de gör det allt de kan för att fördöma våra våra hjärnor liksom Mm. Ja, men precis. Och det blir ju liksom sådär att, att förgiftar man kroppen eller ser till att kroppen inte friser de näringsämnen, att vi inte frias de näringsämnen vi behöver och att vi frias mycket gift, va? Ja, ja, då påverkas ju vår kognitiva förmåga också då. Va? Och sen om man då förgiftar sinnet eller man ska uttrycka det med... Eh, Uh, ja, får oss att acceptera saker som verkliga Som inte kan vara det Om va? man skapar den här verklighetsanalfabetismen va? Eller analf Då det, det blir ju liksom ett, ett, ett dubbel så, så, så att säga, förgiftar man sinnet Så, så, så kan man kan det få någon att tro att man ska göra saker som, som fifta kroppen va? Eh, i tron att man gör någonting bra då att man, att man sköter om sin hälsa fast egentligen så gör man tvärtom va och sen så <laughs> att man blir sjukare så har man då har man svårare att, att eh, eh, då är man liksom ett, ett lättare offer för den här propagandan och tankekontrollen då så att det är liksom det är ju Ja, det är en för dem eller ett lose-lose för oss liksom det här. Ja, Som det. Går... ja så, så, mm. så, så, så verkar det vara. Mm. Ja, men okej, okay, men vi kan fortfarande jobba vidare med att minst åtminstone få människor till att, till att se de här fantastiska uh, events. Uh, som, mm. som hela, världen, hela världen tror på. Nej, jag, vill, jag vill verkligen tacka dig Simon för att du har gjort detta och stått på det och lagt ner allt det här arbetet. Och, och, och det börjar ju med eh, eh, September Clues och, och den forskningen har ju varit jätteviktig. För att det är så mycket en, en nyckel och en katalysator för att kunna se de andra grejerna va. Mm. Men du har ju verkligen inte äh, lagt, vad ska man säga, sågen på hyllan efter det va. Utan du har ju fortsatt med ja. NASA och nu det här som, som har pågått de senaste åren då med äh, Tycos-modellen. Mm. Och ska vi säga också att är skillnad från alla Kils som får betalt om militär och, och från sådana källor ganska bra betalt ofta så att de kanske kan bo i fina hus och så så, och, så ger ju den här typen av forskning ger ju nästan inga pengar alls. Så att, är, är det någon av lyssnarna som uppskattar vår podd och uppskattar Simons jobb som vi också gör så kan man donera en slant till dig Simon så att, för att visa sin uppskattning. Du, du gör ju i mm. princip inget annat än det här om dagarna. Så att det finns ju inga andra Nej, uh, och hur, hur skulle man hur går man tillväga då om man vill donera, donera en slant till dig? För att man tycker att du gör ett bra, bra jobb. Ja, det finns ju Donate Buttons på Tagus. Mm. Och det uh, är bara klicka på dem. Don donate Buttons. Men ja, det är sant. Jag, jag har faktiskt inte... Jag har inte haft någon inkomst i många, många år. Fastän jag har jobbat så mycket. Så... Jag uppskattar alla... som ibland sänder mig någonting. Mm. mm. Så man kan även köpa din musik på Bandcamp om man uppskattar den. Mm. Ja. Mm. Men, men nu är det ju om... om om, om solsystemsmodellen mm. och det tror jag, det tror jag. Det, det kommer aldrig it's not going it's not going away, som jag säger. Det det är någonting som inte kommer till att, till att försvinna, mm. eftersom eftersom det visar så många sätt och att um, geometrin av våran solsystem Fungerar bara under tycos mm Och det, det är många som säger så här. Men varför ska vi bry oss om solsystemet? Det är ju liksom ingen som bryr sig om det längre. Men, men det, det är också en sån här. Det kan ju vara nyckeln för att förstå bluffen inom vetenskap. Om vi säger att 9-11 är nyckeln för att förstå ja. bluffen inom media. Så kan ju Tycos vara för att förstå inom vetenskap. För att den slår ju bort själva grundbulten som vetenskapen själv säger sig bygga på och det var ju när mänskligheten förstod att det var jorden som snurrar kring solen. Så den är sprungen där ur och vi kan visa, eller du kan visa att den är, den är totalt felaktig så att då, då faller ju i princip all vetenskap som är, som är framtagen efter dess då eftersom den bygger vidare på ett i grunden falskt antagande. Så att, uh, ja, den den, den, den, faller för att, uh, den faller för att om man sätter sig framför uh, ja, ett bord och, och pratar om detta Så, så jag menar, om, om det vore igen <laughs> Vi snackade om domstol förut om 9-11 Men framför en domstol så kan jag bevisa att uh, Tycus fungerar bättre än uh, Copernicus Systemet Mm. Det, det, jag, jag är färdig. Jag, jag, jag, jag, kan, jag kan, tillsammans med Patrik, vi kan, vi kan stå framför en domstol och, och bevisa att, att våra solsystem fungerar så, så som tycker bra. Fast den hade bara missat några svå, små element. Han, han, det var bara några få saker som man inte kunde förstå. Så mm. tycker jag bra jag är min, min, min hjälte. Men det är klart att jag inte har. Tykos, min tyckosystem är inte min egen uh, creation. Men jag har bara uh, gjort. Uh, jag har hittat liksom den. The missing puzzle. The missing pieces of the puzzle. So, ja, du har hittat den, den pusselbiten som får. Uh, Allting och falla på plats. Och det är ju jordens mm. egna långsamma bana som den gör när den, när den utgör uh, centrumet för subsystemet. Och, och, och den förklarar så många små, små, små mysterier som alla. Det har varit så många um, controversies. Människor har snackat om det och det och det. Um, för att Den lilla, lilla rörelsen som vi gör, alltså 14 000 km varje år, är, kan jag bevisa er precis varför de har grälat så mycket med varandra? Mm. Nej, och sen så någonting som jag ser bekräftas också på att det här har varit en, en liksom medveten. Eh, illusion eller så, som man har drivit liksom det här med, med heliocentrismen mm. det är ju det att när det kom fram experimentella belägg för att den här eh, kopernikanska eller heliocentriska modellen faktiskt inte stämmer och det gjorde ju det då på, på slutet av 1800-talet när man gjorde det här michelson mål experimentet då. Mm. Istället för att ta konsekvensen av det att okej, okay, den heliocentriska modellen är motbevisad. Eftersom när vi utför ett experiment för att bekräfta jordens hastighet på 107 000 kilometer runt solen då. Så lyckas vi inte med det, då, då kan ju inte detta stämma. Då. Men istället för att göra det som gör det, det man kan göra om man ska följa vetenskap, då, så valde man istället att vända upp och ner på fysiken mm. och eh, med hjälp av Einsteins teorier, då bortförklara den experimentellt bekräftade fysik som man hade det vill säga eterfysiken då ja, men... och så kastar man in fysiken i relativism och kvantmystik istället då så att man kan ju säga att man har ju liksom använt den kopernikanska och heliscentriska modellen liksom som en hävstång för att vända upp och ner på, på hela naturvetenskapen då jag vill, bara, jag vill bara säga så här att, att Einstein var den största pajasen av vetenskap vi, vi, vi har någonsin har haft i den här världen. Um, får jag säga det? Einstein var den största pajasen. Det, det, det, det, det, det är så många människor som har, som har visat detta. Det var ju bara trams vad han höll på med. Mm. Så det, nu förklaras allt detta eh, Einstein var bara en, en slags eh, Ja, en slags eh, chill ja, som, som försökte att hålla tillsammans kopernikanska modellen mm. det, det, det, det har fungerat för några år nu då, människor har, har, har, har följt med Hans eh, Fantastiska idéer Men det, de, de är ju Helt irrationella Jajamän Och för att knyta till, åter, knyta till eh, 9-11 då Det är ju så att när man väl När man liksom väl ser hur eh, 9-11 faktiskt Har genomförts då alltså, så, så är det ju egentligen väldigt enkelt va Du det... Är, mm. sanningen är enkel va man, Ja man, Mere, man, fyllde, man fyllde man hattar med rök <laughs> körde en film på tv förränkte <här> de här byggnaderna bakom röken så var det klart va det är ju inte så komplicerat va mm. och, det, och, det, och det blir ju samma sak när man börjar se och, och, och titta på de här eh, påståendena och bedrägerierna inom vetenskapen också då, att det blir ju egentligen väldigt enkelt för att jag menar man tittar på det här med med eh, hur man gjorde då. vad Jag menar, jag sa ju det att eh, etefysiken var ju den experimentellt är ju den experimentellt bekräftade eh, fysiken. Och varför är den det? Jo, för att man utförde det här dubbelspaltexperimentet. Och med hjälp av det så kan man konstatera att ljus är en våg som rör sig genom ett medie. Va? Och det är ju det som är grunden i hela etefysiken och va? att, att Ljus är en våg som propageras genom ett medium som alltid finns. Va? Även om man pumpar bort all luft så finns eten kvar där och ljuset propageras genom den. Då, Men då gjorde, man, då gjorde man en variant på eh, dubbelspalt-experimentet. Där, där man satte dit detektorer vid de här spalterna. Va? Mm. Men det man glömde att undersöka då när man genomförde det här experimentet för då sa man det att ja när vi slår på de här detektorerna då beter sig ljuset annorlunda då beter det sig som en partikel och därför så kan vi hävda att ljuset är en partikel som ibland beter sig som en våg va. Men det man glömde att göra då när man gjorde det här experimentet det är att göra vad man ska göra inom vetenskap det vill säga kontrollexperiment eller utesluta att de här dektetorerna påverkar ljuset. Mm. Och det är ju precis vad de gör då för de är inte passiva utan de, de, de sänder ut elektromagnetism vad ljus är elektromagnetism. Så att det blir så himla enkelt att se hur de har vridit till det va. Och det är ju exakt samma sak som man har gjort inom virologin va. Det här, man påstår att man isolerar virus. Nej det gör man inte alls det. Alltså det här, den här metoden som man påstår sig isolera virus med den är helt ovetenskaplig. För att man säger att ja, nu, nu tillsätter vi virusinfekterad vävnad i det här experimentet och så får vi ett visst utfall va. Men så undersöker man aldrig vad som händer om vi inte tillsätter virusinfekterade vävenhåll och utför experimentet på precis samma sätt va. Och det var ju det Stefan Lanka gjorde då. Och då kunde han ju visa att experimentet får precis samma utfall. Oavsett mm. va. Om det är någon virus. Mm. Någonting som man tror är infekterat av virus med eller inte va. Mm. Så att man har ju hela tiden så sådär liksom. Eh, ja kallat det som inte är vetenskap vetenskap då. Och så har man sålt in det med Einstein och Nobelpris och media och, och sin och så vidare. Så har vi gått på det och så tror att, mm. ja, jag ja. Jag har en fråga till på Patrick för att när man inne i medicinska kretsar så får man ofta höra om den där placeboeffekten. För då säger man ju att man har gett eh, en kontrollgrupp är den aktiva substansen och så ger man andra sockerpiller och så kan man se att eh, vissa får samma eh, verkan eh, som de som aktivt har tagit pillret att det är något psykologiskt. Men då kan man alltså se eh, att, eh, eller då, då gör man, utför man en typ av kontrollexperiment där på ett sätt i alla fall. Ja, alltså vad ska man säga om det, alltså grejen är ju det här med den här allopatiska medicinen som vi har idag då där man, där man liksom hävdar att olika kemiska substanser eh, skulle kunna eh, bota och förebygga sjukdom det stämmer ju inte va det, det, det finns man har inget stöd i det och det och, det, och, och, och jag menar det här med att jag menar såna här interventioner då va? Jag menar, om, vi, om vi får ont i ryggen liksom, menar, Eller vi får huvudvärk Eller någonting va? Ja, Visst man kan ta sig en sup Eller man kan ta sig ett va så, så försvinner kanske huvudvärken va? Och sen ser är det ju också mycket tron då Det är ju precis det här jag menar, Man pratar om placeboeffekt Och non-ceboeffekt Alltså den här tron på att man ska bli frisk eh, Hjälper ju ofta mycket också då. Så att om man, om man tar ett piller och verkligen tror att det här pillet funkar. Ja men då, då hjälper det en att bli frisk va. Men, men det, den situationen vi har idag inom medicinen. Den är ju egentligen exakt samma som vi hade på 1500- eller 1600-talet då. Det vill säga att vi har ett medicinskt paradigm som på medeltiden så var det att eh, sjukdom det var ett straff från gud va. Och idag och, och det är ju helt eh, obekräftat då. Det, ja, och, och idag så har vi något annat som är helt vetenskapligt obekräftat då. Det är det att sjukdom beror på eh, virus, bakterier, smitta eller gener va. Det har man inte kunnat bekräfta heller. Och sen då så har vi en bot som är på samma sätt. Att på medeltiden så var det guds välsignelse via katolska kyrkan och avlatsbrev. Och sen fanns det ju också alkemi då. Det vill säga att man skulle dra i sig olika kemikalier för att bli frisk. Och idag så har vi ju eh, samma sak då, fast det heter ju inte allkemi då, utan det heter ju allopatisk medicin då. Där vi ska i oss diverse olika kemikalier, antingen i tablettform eller, eller injicerar dem då, eller för, för att bli friska va. Men eh, ja, så ja. vi är i samma situation som på medelstiden. Ja, men... Ja. ja men jag, jag, jag sitter här nu. Jag har behövt eh, Blåsa min näsa i tre dagar va? Mm. Så jag, jag, jag är lite sjuk nu va Men, men jag menar att det var, det var ju på grund av att jag I was exposed to Cold, hot, cold, hot Weather Det var, det var ingen virus som gjorde detta att jag behöver blåsa min näsa varje minut. Tre tre dagar har jag, har jag nu sett det här och blå, blås min näsa. Eh, sjukdom finns, existerar va? Ja, men men det, idén är att det är en virus som, som gör som man får förkylning. för det, det, det, det kan jag inte bekräfta. Mm. Nej jag läste något sånt här bra citat någon gång. Det var, jag tror det var dr. Ben Tapper som, som, som sa det. Att det största bedrägeriet man har gjort mot människor. Det är att få oss att tro att kroppens naturliga utrensningsprocesser. Och mm. läkningsprocesser. Är mm. sjukdom som vi ska behandla på olika sätt. Med mm. eh, preparat Eller ingrepp va? Mm. För det är ju så Ibland så blir man jävligt förkyld Eller så får man influensa Och så där va Och mm. eh, då lägger man sig i sängen En stund och dricker lite vatten Och sen så blir man bra igen va? För då har kroppen mm. Gjort klart sitt Utrensningsprogram va Men sen kan det ju också vara så att man Att man eh, Blir Kroniskt sjuk. Man får. Ont i ryggen eller leder. Eller man börjar se dåligt. Eller man blir glömsk och sådär va. Och då är det ju så att då är det ju. Eh, saker man gör då. Som är fel. Man äter fel. Man kanske får i sig. Massa gifter via flårtankräm. Eller läkemedel eller vad det är va. Och så byggs det här upp i kroppen. Och mm. resulterar. Så småningom i. Sådana här kroniska besvär då. Och då får man ju ändra på de bakomliggande orsakerna. För mm. att kunna bli frisk igen. Och det är en process som kan ta eh, ganska lång tid då. Eftersom eh, den här felobalansen har byggts upp under lång tid då. Mm. Mm. Och då så det med okay. andra sjukdomar som till exempel Alzheimers och sånt där då, då. Skulle man kunna bota dem då om man ger en sån patient... Eh... Bara hälsosam kost att de börjar liksom komma ihåg mer än vad de gjorde tidigare och så. Tror, tror du det skulle funka Eller är det är ingen forskning som har gjorts kring det kanske? Nej, det har man väl inte forskat så mycket kring. För det finns ju inga pengar i det, Martin. Utan man ska ju komma på det här magiska pillret <laughs> som, <laughs> som ska sköta det här. Va? Men jag skulle nog säga det. Det beror ju lite på hur långt det har gått eh, också. va mm. Och sen tror jag ju att ja som sagt många av de här medicinerna, vaccinerna, flortankräm, flår tandkräm, i vattnet, tillsatser i maten och så vidare. Det är ju de som, som, som bygger upp de här problemen. Och ibland så kan det ju ha gått så långt så att även om man tar bort de or och bakombliggande orsakerna så, så, så hjälper det inte va? Men, och, och, och jag medar, de, de här ämnena också jag medar det är jag flår då och, och så har vi ju eh, kvicksilver och, och och jag tror ju de här liksom eh, tandvården har ju varit eh, tror jag en, en bidragande orsak också det här med att man, man fyller människors tänder med, med tungmetaller och plaster liksom det är nog ingen bra grej. Mm, man, man gör det mycket på rutinen också. Ja uh, ah, men här hittar vi ett hål. Ja ah, men jag känner inte att jag har ont. Nej ah, men nu borrar väl lite här och sätter i en, en lagning. Uh, jag, jag tänker att om um, jag går till tandläkaren nu. Om jag skulle få ont. Eller, eller om man får ont där. Så finns, är det väl nödvändigt ibland att gå till tandläkaren. För att bli av med sin smärta då. Ja jag vet inte det Martin. Jag skulle nog säga nästa att. Även om man har. Så pass ont att man funderar på att gå till tandläkaren så kanske man ska fundera på att, att inte göra det för att, att det här med att, att uh, borra ut uh, tandvävnad och uh, trycka in uh, plast eller någonting i hålet. Istället. Jag, jag vet inte om, om det är en, en särskilt bra uh, åtgärd egentligen då va? Det, mm. jag, jag tror, jag, jag, kan, jag kan se att, att uh, tandvård uh, kan vara lika mycket uh, geskäft i många fall som, som uh, den övriga medicinen. Mm. Ja, men, men, men, men det har fungerat tillräckligt grann för mig. Jag har haft ont i tänderna och, och jag är en bra tandläkare som fixar det. Mm. Men... Uh, Ja. Ja. Äh, Vad va säger ni? Ja. Vi börjar slira lite från ämnet nu och börjar bli trötta Vi har ja, hållit på i tre vi, timmar vi, var, var det inte om när det är en Ja, ja. Nej, Men det kanske är ett tecken på att äh, Att vi Kanske behöver klara för ikväll Mm, mm. Ja. Men som ja. sagt det har vi sagt många gånger på den här podden Att, att det här med att undersöka 9-11, det är, det är viktigt- om man, om man känner att man- har lucker i det va? och då är det ju- Tembe Clues och en, en- en sån här film- jag hoppas du- tycker den är bra också, Simon- men det är ju den här som- eh, Olga gjorde- ja. från Earthly Fireflies- eh, 9-11 Fraud- en terroragenda. 9-11 Frauds- Nej, Even Fried, är en jättebra film. Ja. Mm. Som, uh, som jag har faktiskt. Uh, uh, jag har jag, jag gjort en länk på min sute Krusorg webbs. Ja, det är inte ja. Ja. 9 11 för. Men vet du om den här länken fungerar fortfarande. För jag satt och sökte lite här och man. Hennes... Hemsida verkar inte funka så bra, men jag hittade Nej. själva filmen på Internet Arkiv. i alla fall finns den upplagd på. Precis igår så mm. gick jag till den länken som vi hade på min, min webbplats och mm. den funkar inte. Men nu har jag fixat den. att Den är ju väldigt bra den, för att där bryter de liksom ner allting punkt för punkt va? Allting, de har ju ja. så... Då har jag liksom... Ständigt, uh, förstått... Uh, ...min egen... Mm. ...börsning. Plus så har de... ...satt... ...visat att det var inga, ingen som dog. Mm. Mm. Ja, ja, men... Ja. Tack, jo, tack men jag skulle vilja bara säga... ...nu kommer jag på en sak till, Simon. Uh, och, och där håller jag verkligen med... ...Ebruat och att din... Uh, ...den här... Uh, ...September Clues-soundtrack... Det är ju mm. en helt fantastisk skiva. Mm. Du skulle inte kunna tänka dig att lägga upp den på Bandcamp bland de övriga skivorna? Jo, det måste jag, det måste jag göra. Mm. Ja. Mm. Det hade varit jätteuppskattat, för då har man liksom allting mm. samlat där. Ja. Mm. Och, äh, det, det gör jag så mm. Okej. Okay. Okej. Okay, Tackar vi har lyssnarna här så, så är vi på återhörande. Ja, yeah, återhörande. Tack för att lyssnat. Hej. <laughs> hei. Tack, tack, tack, tack. Hej, hej. Come out of nowhere and just right into the side of the Twin Tower, exploding through the other side. And then I witnessed both towers collapse. one first and then the second, failure because the fire was just a test. <fart noise> Some people said they saw, they saw a missile. Well, I don't know how people could differentiate, but we might keep open with the possibility that this was a missile attack on these buildings. It's so wonderful, wonderful, wonderful. It's so wonderful, wonderful, wonderful thing you know we heard boom we ran up to the corner and hit right into the world trade center, Tommy, can, center. can you tell us what kind of an airplane is it it had to be a 737 had to hit the world trade center it was a big big plane you need to take a break okay and what do you see at this point oh smoke and screaming and uh, i mean screaming engines and all the fire ants and police departments are all, all traveling down that way oh my god almighty the black smoke all over the place i hope nobody, gotta be somebody killed in a people to work. Look, Tony we don't have any confirmation from any officials of this happening just Repeat again, you were rocking, you were just going outside. I was ready. bringing the garbage out to the freight engines. We heard this in-roaring engine. We looked up and there was the plane. Next thing we know, in a matter of seconds, we heard a boom. We went to the corner and there it was, right in the middle of the World Trade Center. Where are you standing right now, Tony? I'm right in the building right now. Okay, and what do you see at this point? Oh, people all staring up there, looking at it all. Oh my God, the smoke is coming out, black billow smoke. Okay, you can see we are we are physically looking at one of our skycams right now. We can see billowing smoke from the top of the World Trade Center. Tony, yeah. Um Are there other people that are around you at this point? Is everybody in pretty much of a state of shock? Oh, of course they are. People are all in shock. The people in the building are in shock. Going out. My God Almighty, this is a real disaster. This is this is worse than the one that hit the Empire State Building back in 1939 or 38, whenever that was. Uh, Tony, how long ago did you witness this happening? Oh, come on. Ten minutes ago? Ten minutes ago? That's about all. The inmates take a break. The black smoke all oh. And there's this plane. And then the next thing I hear in a few seconds was boom. Tell me what you have to say.